Ja, nu är vi igång här. Och vi följer den gamla järnvägen här. Det massivt. Lampan lyser här då. Fast apparaten sitter precis under min mun här nu då. Med dubbla gummisnoder och säkerhetsnålar och grejer här då så att det kan höras bra när jag pratar här. Apparaten sitter väldigt högt upp på jackan och precis under min mun här så det ska kunna höras väldigt bra. passerar vi strax kyrkogården här i Långsötan. Mycket småfåglar här. Lite småhalt också på asfalten här, man får gå lite försiktigt. Här gick alltså en smalsporiga järnvägen här. Mot Byvalla. Och vi har måndag också va? Nej, vi har tisdag. För måndagen var väldigt regnlig och blöt dag. Jag är inte säker på om det är den 25 dag idag eller den kanske den 26 Och där ser vi en fågelholk också. Järnvägen gick alltså precis utanför kyrkogården här. Det finns en bild också på det stora Loke Thor med ett som passerar precis innan övergången till 270 här. Och nu ska vi faktiskt ta söderut här, det var länge sedan sist. Och ta oss ner mot västerbyen med en på slutet. Och här är vi i skuggan här så här är det ganska så kyligt nu. Ser fågelholkar också här. Här finns ingen sol alls här. Ganska stel i kroppen är man också. Vi kommer se sjönlången sen också på höger sida. Det finns en bild också där det är skyltar som var här då förut, eh, varning för tåg eller var det stod då. När man passerade länsväg 270. Men den byggdes ju på 30-talet så från början fanns det ingen länsväg. Och här är lite småblött här och ledigt. Så gå lite försiktigt här. Sist så var vi ju att spela in också vid kyrkogården här. Och nu kommer det ganska så ledigt och blött här och slidigt blir det. Så ni får vara lite försiktiga med hur vi ser att det börjar slida redan här. Faktiskt. Det kommer bli ganska så ledigt och blött här nu. Och här kommer man förlora fotfästet också faktiskt men det blir torrare längre fram. Precis det här avsnittet just nu här blir det väldigt besvärligt här. Jag får gå väldigt försiktigt här sjunker ner i blött vatten också. Är det. Men det kommer bli bättre längre fram här. Vi var ju vid kyrkogården sist och spelade in uppe vid minnesplatsen där. Efter det här blöta blöta, leriga och gäggiga här så kommer vi nå ut på lite torrare parti så småningom om ett par år. Vi spelar in här vid kyrkogården sist och vi kommer se Sjön Lång är på höger sida här och sen kommer det bli berget där borta med mobilmasten. Dalafrakt passerade just på väg mot Hedemora. Och här kommer snart ett blöt parti till där men då kan man gå på sidan. Vi kommer att passera länsväg 270 också så småningom. Vi ser Sjön Lången. Måndagen var en blöt historia, det regnade inte bara attan. Och så ser vi Sjönlången här också då, Gustavsvik här, man gjorde en badplats. Och vi korsa Lensväg 270 så småningom också här. För ovanlighetens skull så är det en sol som lyser och den står väldigt lågt också. Det finns en risk att bilförare blir bländade också. Och här är någon som rastar hunden också. Se så spelar vi in här. Vid kyrkogården, lampan lyser också, recording. Blir rök på när man andas ut och sen måste man ju passa på nu när det inte är som vanligt en grå dag och massa regn, regnveder här. Nu ser vi sjalongen. Gussarsvik, man gjorde i ordning en badplats. Och även för båtarna, Jag skulle ner där. Greset är ganska grönt här på kyrkogården. vi spelade in sist här, när vi var här. Vi har bra batterier också. Vi går gå lite långsamt och så, lite småblött här på sidan, eller i mitten kan man säga. Smalsporiga järnvägen gick ju då här, korsade. 2,70 här. Den fanns inte först på 30-talet den här Lensvägen. Ryker i skorstinnan också i Långsbyn där i husen. Tisdag har vi och jag tror att det kan vara uh, 26 tror jag det är. Jag är inte riktigt säker om det är 25 eller 26 idag. Gunnar och här. Vi kommer ut i solen här som med något. Den står väldigt lågt här. Ja. Se så spelar vi in också vid kyrkogården. Tänkte vi skulle gå söderut idag. Nu sitter den väldigt stadigt här. Men gör den verkligen det? Den sitter väldigt högt upp på jackan med dubbla gummisnoddar och dubbla cirkusnålar. Så den sitter precis under min mun här. Så det ska höras mycket starkt och fint. Och mikrofonen är vänd utåt också så att den inte ligger emot och skrapar. Kopplat in skivspelare och, och grejer här. Stora i mixen också och grejer där. Solen står väldigt lågt här. Nu ska jag korsa 270 också här. Kommer en gubbe där. Jag har ju svarta skinhalsar också som är lättfodrade. Jag ska sätta på händerna också. Lyssna med MP3-spelare också här. Ganska så blött och fuktigt i marken här. Har det har regnat en hel del måndagar. var ju väldigt regnigt. Och här heter det just äh, barnmästa grannen och liknande också. Och ska vi korsa här. Hela hansen tröja jag och en flarsjacka. Och så har jag umbrostredningsbukser på mig och hösttängerna. Det kan vara lite småhållt också på asfalten faktiskt. Det bildas en liten, en liten tunn hinna yta utav. Äh, det ligger den nedlagda skolan också. Det är någon som äldre i skorsten där borta. när man ser rök. Så kommer en stor lastbil också här. Då spelar vi in igen här. du ryker om lastbilen också när den har lämnat här. Drider på huvudet och olika håll, det ligger en busshållplats också. Får försiktig också här man går. Balmästagrän heter det här och järnvägen. Och här gick alltså järnvägen. Här var det skyltar också, varning för tåg. Och vi kan se sjön Lången då på höger sida. Och det ska höras väldigt bra vad jag säger också, mikrofonen är riktad utåt här så det ligger inte emot och skrapa på något vis också. Här asfalten har spruckit lite grann här. Och det är mycket vass. Man gjorde i ordning också en badplats här med sandbilen tror jag det är. Eller om det är sopbilen möjligtvis också. Jag tycker det ryker också någonstans där borta. Men det är väl någon som eldar med... Det är någon som eldar med... Falköping stod det. Man skvätter ut någonting i baken där, det tror är salt. För det kan vara lite småhalt på vägytan faktiskt. Solen står väldigt lågt här, men det skiner i alla fall. Det är inte några mulen dag som vanligt här massa regn och elände. Och det blåser också i princip ingenting. Det är kanske nån plusgrad. Normalt sett så ska det inte vara nån sol alls. Det ska vara väldigt muligt och grått. Måndagen var ju mycket regn i historia faktiskt. Målet idag är Västerbyn också med älm på slutet. Det ska kunna bli 1,2 mil fram och tillbaka faktiskt för det är 6 km. bort dit. Och vi följer alltså exakt där järnvägen gick. Precis den här smala stigen kan man säga, det är, det är järnvägen, eller gamla järnvägen som hade en hållplats också ett tag här som heter Nordviken då, helt enkelt. Det hållplatsen och den var bara från 49 till 53 hade man en hållplats i norviken här. Alltså var ju första hållplatsen då Västerbyn med en på slutet. Alltså Västerbyn med en på slutet. Och där är en badbrygga. Och inhägnat är det här också. Jag tror det går hästar här ja. Man har röjt ganska mycket här och gjort en hästaget utav det här. Och här rinner ut vatten eller ja. Och det ryker väldigt ur käften på mig här. Och solen blänker och glimmar i vattnet också. Så här blir det en hästhage här som är inhägnad. Solen står väldigt lågt här. Det är ganska ovanligt att solen lyser faktiskt. Det brukar vara väldigt murigt och grått. Tisdag vet jag att det är men... 25 eller 26 tror jag att det är idag. Och här föder kajna sina barn också. Eller sina ungar. Det är ju hål i asparna här. Ganska stelt det. Det var länge sedan jag gick åt det här hålet faktiskt. Så här man har röjt här och hängnat in här då, så har det en hästhage här. Och vi kan se sjön lång ändå. Och det blåser i princip ingenting faktiskt. Det är i princip vindstilla här faktiskt, måste jag säga. Och det bara följa precis. Det är som en smal stig kan man säga, precis så gick här, det var en liten treplattform ett tag här då som hette Nordviken helt enkelt. Mellan 49 till 53. Och det är någon skåp också här med någon antenn och lampa som lyser här också, röd Jag vet inte exakt vad det kan vara för någonting faktiskt. Jag vet inte om det lyser och lampar ens där, men det är en skåp i alla fall. Kopplat till elledningarna här i alla fall. med utrustning där, de är där. Och Här gick alltså järnvägen då, som hade en hållplats med heter Nordviken under en period. Vi kan se mobilmasten också mot sjö Och där mötte vi en varg också i stormvindarna som var kan vi se en plastpåse från Ica också, eller två. Vi fortsätter nog på stigen här för att sen komma ut på en grusväg. Det är en privat grusväg Och här står en gammal lastbil också från kanske 50-talet eller liknande. Och Sjönlången kan vi se på höger sida. Och mobilmasten har vi där borta också då mot sjö. En avställd gammal lastbil här med kram. Man hade alltså en liten enkel plattform här i tag. Hållplatsen heter Nordviken och det var bara mellan 49 till 53. Och från 53 till 64 så var det bara ett enda tåg som gick här. På morgonen, på morgonen klockan åtta tror jag det var. Och sen eh, på eftermiddagen så gick det tillbaka från Byvallen mot Långsötan, och var allt som var. En person vann kanske och några godsvagnar som var lastade, så det minskade ner kraftigt. Och det här var lite snorigt också där. Smågled grann där faktiskt. Man förlorar nästan greppet helt enkelt. Och här fortsätter vi också. Skylten säger att det är järnvägen, den lutar ganska kraftigt den här skylten. Det är ganska reella hus det här, måste jag säga, så är en också lutad mot huset där. Kom ut på asfalten här och gå på höger sida. Schalongen höger sida. Och här låg en liten enkel treplattform förut. Det blir småvarmt också faktiskt här redan. Jag känner mig ganska upphättad. Hållplatsen från rörkyttan står och skrepar också på en tomt här. Så det blir en lekstuga utav den. Den som fanns i Västerby vet inte var den tog vägen riktigt, Hon res väl. Men den från rörkyttan är bevarad faktiskt, den står här nu. Jag kan se den faktiskt. Jag kan se hållplatsen från Rörshyttan. Den står som en lekstuga här i Nordviken. Om ni hör mig. Jag ska se om lampan lyser. Och då trycker in den här i örat då. Lampan lös faktiskt, så vi har fortfarande en recording här. Det finns i minnesstavla också då, efter den lilla hållplatsen som fanns här. Nordviken hette den, men det var mellan 49 till 53 fanns en liten hållplats här också. Det finns inga bilder på den lilla hållplatsen som var under några år här. Och då kommer man kliva på här i Nordviken och åka till Byvallen och byta tåg och sen åka ner till Stockholm. Ja. Huset salu tror jag visst att det är också. Och här står hållplatsen för rörsyttan och skräpar som sagt. Här står hållplatsen för långsyttan, rörsyttan och skräpar. Och chalongen på sida. Och sen blir det grusväg här. Och bonden är färdig på åkrarna också. Det finns ju bilder också på den tiden jag bagade den. Uh, han hette Edvin tror jag. Inte Ernst. Fredholm. Men han hette, hette inte Ernst va? Han hette väl... Edvin tror han hette. Jag sa nog fel där. Det står här. Rösetångs gamla hållplats. Och skräpar. Den här grusvägen fanns alltså inte före ja, den byggdes några år efter 64. Man rev upp allting 65 där. Kanske 66, 67 någonting så byggde man denna eller gjorde man denna grusväg av den smalspåriga järnvägens tidigare banvall. Och breddade alltså sidorna så det blev en bredare grusväg, eller ja, en normal grusväg. Där det tidigare var en smalspårig järnväg och det finns mycket bilder på det också faktiskt. Och bunden är färdig också för i år, det tackar vi så mycket för. Det är ingen som badar i sjön Lången idag heller faktiskt, konstigt nog. Det är vad vi har för temperatur i vattnet och inga båtar ute heller på sjön motorbåtar som stör mig. Det är nog. Det är ingen båtsäsong längre och det är inte någon badsäsong heller. Och det är väl ingen snö på gång heller just nu riktigt. Vi kommer in på en grusväg alldeles strax här. Vi lämnar nu kommunen Hedemora kommuns väg. Vi lämnar nu Hedemora kommuns uh ...asfalt här och kommer in på en privat väg. Det är bara behörig trafik som får åka här. Och sen på vintern så ska ju vägbomen vara låst också faktiskt. Bonden är klar för i år här. Det är ingen som badar och inga båtar som kommer in i min mikrofon heller här. Man har plöjt här för hösten också. Och vi går på en ganska dålig grusväg också då, i riktning mot Västerbyn med en på slutet. Det är lite småvarmt måste jag säga med den här Helle Hansen-tröjan. Det blåser alltså ingenting. Klarblå himmel har vi i princip. Och tisdag har vi också. 25 eller kanske 26 november. Och här var hästa förut, de går med till höger nu. Här borta är det aspar med hål i. och här föder Kajina sina ungar. nämligen. Kajina föder sina ungar här, nämligen i hålen. Vi lämnar Nordviken bakom oss. Vi har sjön Lången på höger sida. Och här lite vattenpölar också. Och lite små båtar som ligger upp och ner också. Och här föder alltså kajerna sina ungar. Det är hål i de här asparna, nämligen här. Jag har placerat nu diktatorn här helt enkelt. Och lampan lyser också faktiskt. Vi lämnar Nordviken bakom oss nu faktiskt. Vi lämnar Nordviken bakom oss också faktiskt. Och uh, pillar in någonting här då. Jag ser det en bil med en släpkärra också här som verkar sälja julgranen eller liknande tror jag. Och det verkar det vara. Jag har ju ögon på mig också, men spegelglas. Solen står väldigt lågt här. Vi går vidare på grusvägen då. Och det är väl lite någon speciell vind här, vi någon plusgrad. Lången ligger öppen också. De säljer tydligen julgranar där. Vi går vidare här, så vi, ska vi se några hästar i hästhagen här då. Älvparken är ju stängd. Gunnar och Diktofon, tisdag. Solen är väldigt lågt här. Och det ska höras väldigt bra vad jag säger också här. Vi går nu i riktning, vi går på en privat väg här. Som inte är Hedemora kommun. Han ska tydligen leverera julgran där. Han har en släpkärra full med julgranar gubben. Jag kan inte se någon is här på, på sjön Lången, den verkar vara öppen. De eldar i någon stuga där uppe. Han levererar tydligen julgranen gubben på en släpkärra där. Och så är det en stuga också vid sjön här med en liten skarsten på. Mycket, mycket liten sak. Den kanske är på 5 kvadratmeter. Med en liten skarsten. Campingplatsen är väl stängd också för i år. Målet är att komma fram till Västerby idag faktiskt och bara följa den här privata grusvägen. Så vi går på här. Där tidigare var det en smalspårig järnväg då. Med första hållplatsen Västerby hette det då. Så vi går på här. Hade det blåst idag hade det varit kallt va, men det blåser faktiskt nästan ingenting. Solen vär, värmer något men inte mycket. Mycket liten stuga också med skarsten på faktiskt. Och det ser ut som att det ryker från från huset där. Och det är en privat, privat grusväg det här faktiskt. Och det är bara följa elstolparna, det var ju... Andra typer av ledningar förr i tiden. Blangtråd hette det med massa ledningar. Och de gick på bägge sidor om järnvägen faktiskt. Och här är det ganska farligt också för det är nämligen massa taggtråd här. Det är nämligen massa taggtråd här. Som ligger det här. Och det kan vara ganska farligt där. Jag ser ju inte några hästar heller. Ja ja, sjönlången på höger sida då och tisdag har vi kanske 25-26. Och Gunnar om och diktafon här då. Lampan ryser, säger jag då, recordingen. Mikrofonen vänder utåt då. Så att det inte gnuggar emot. Och ni sitter mycket högt på jackan, eller att säga. Väldigt nära min mun, eller under min mun då, så tar upp allt jag säger. För att pilla på knapparna måste man vrida lite grann på den också faktiskt. Och det ryker också här jag halta fram. Ganska stelt här faktiskt. Vänd dem om. Och så här gamla typ av gärsgård också. Och det här är alltså en privat grusväg det här med vatten, lite vattenpölar. Eller potthål. Som då fylls med vatten. Campingplatsen som Svensson och Niklas gjorde i ordning här, den är öde nu. Det var enstaka besökare här med husbilar. Ibland var det en tom, ibland stod det en eller två husbilar bara här. Och tvättstuga gjorde den i ordning också med elkabel här. Och här föder alltså, här föder alltså kajerna sina ungar också i de här hålen i asparna. Älparken är stängd också. Älgarna är på vinter i en annan häng som man inte kan se här. Vi är vinterhängnet. Det är någon annanstans, där. En bit bort. Jag har ingen aning vad det är. Det är hans privata marker. här. Och så ser vi det höga berget också mobilmasten bilmasten som jag kan se från mitt kök också. Kan vi också se här faktiskt. Ganska blött och ledigt här. Till och med lite is också kan jag se på vattensamlingarna. Det bildas ju lite sån här fro frostigt här. Här röjde man nämligen området här för uppställning av hus husbilar och sånt, det är ganska så stor gräsyta här. Han gjorde i ordning också en tvättstuga. Det blev parkering helt enkelt, en campingplats blev det utav det hela. Det är ganska få besökare och elparken ska vara stängd också nu då, så älgarna är någon annanstans. Här såg jag en rev en gång också. Det glittrar och blänker från sjön Lången också. Vi ser mobilmasten också på väg mot Östlandsjö. Jag såg en rev, eller en varg också en gång där. Men det blåser ju så in i hälsike då. Gjorde det Men jag ju. Men vet inte vad jag såg? Det var ju med en lurvig svans och stort huvud och, och, och stor kropp och fyra ben. Helt enkelt. Ja, lampan lyser då. Då går jag är mot Västerby. Västerbyn. <går> Mobilmaster mot Östhandsjö. Ja det var där jag såg en varg förut då. Tisdag har vi. Solen stod ganska lågt och grund och diktar här och läget och sovit och drömt ganska mycket här konstigheter. Jag tror vad är nere på Stockholms central också och skulle åka Uppsala pendeln hem till Märsta. Och här kommer en vanlig kråka här. Och det är en privat grusvägda här och eldparken är nog stängd nu. Älgarna är i vinternhängnet här. Det här var så alltså en i järnväg innan man några år efter 1964 byggde, byggde den här grusvägen. Efter, efter 1965 i alla fall så var hela linjen uppriven. Kanske 1966 67. Några år efter 64 i alla fall så byggde man den här grusvägen. Då var ju hela linjen uppriven. Och det var blank, blanktrådskablar också där och ledningar och grejer. Finns ju mycket bilder också. Sista utfärden med Svenska Järnvägsklubben också. Finns det en film också att beställa också från Smalspåret, en hemsida där. Det är nästan på två timmar alltså. Man fick låna ett lok om personvagn åkte ut och filmade. Sommaren 64 tror jag, när trafiken var instämd. Godstågen gick fram till november då helt enkelt. Godstågen gick fram till november och sen var internväxlingen kvar till 1971. Internväxlingen var alltså kvar till 1971. Älgarna är i något annat häng också som man inte kan se härifrån. Det är ju hans privata mark i det här. Faktiskt. Det en vanlig kråka vi ser där. Det ska inte finnas några rovfåglar men ibland kan man faktiskt se rovfåglar på vintern också. Det gjorde jag i Krokstad där. Nära Märsta. Här är Brittas hage. Man kunde se alltså ormvråkar också på vintern. En del stannar kvar nämligen men en del flyttar. Och sjönlången har vi som sagt var på höger sida. Här är en fodevall också här. För hästarna. Och där såg jag en rev också förut en gång här. Och när den fick syn på mig så försvann den ganska så snabbt. De blev ganska skygga nämligen revarna. Jag är tvungen att vända på diktafonen. Från början var det ju vänd och mikrofonen låg emot jackan och då, då skrapar det har där. Den tar upp allting Det finns en liten, liten rörelse, Man ska, det får inte vara någonting som ligger emot den mikrofon, va. Så därför måste de vara vänd utåt. Jag cyklade omkring en gång också, lite grann ute på 2,70 och så. In genom Långsbyn och sen upp här en bit här och i hamburgarna som jag köpte från gatuköket. Och så var det någon som kom med cyklarna så här också, en liten flicka som sa, det sitter någon där så Och här finns ett hus också här borta. men någon lada också, varit den bondgård en gång i tiden. Och på de gamla bilderna så ser man ju att sista tåget från Långsyttan eller med den här järnvägsklubben. SJK, stannade till här och ute på de här fälten som är här Då stod det en sån här tågmuppar Tågtokiga tåg, människor från järnvägsklubben och fotade och Man filmade också faktiskt och en kille hade med sig hörlurar och Rullbandspelare och mikrofon Man kunde ha med sig en rullbandspelare och koppla till en mikrofon med hörlurar och spela in när rullbandspelarna kom. Och sen kunde man använda kassettbandspelare också. Koppla in mikrofoner och grejer. Och ha med sig. Så den tekniken kom faktiskt. Rullbandspelare och kassettspelare. Ja det är väldigt stelt här måste jag säga faktiskt. Solen står väldigt lågt här så jag är tvungen att ha kaps på mig med skärmen här. Och det är den här gamla typen av gärdskor också. Och stora trädhögar också som bara skräpar här och väntar på att bli hämtade av timmebilen. Och på andra sidan har vi massa fritidshus också faktiskt. En jäddans massa fritidshus. Och så väntar så fick ju Birro massa skit här. Birro fick ju problem nu, han var ju med på Länsman också, Roddy Länsman, så nu får han ju äta upp det också. Verkligen belastning här. Först har han ju twittrat också någonting om islam. Och sen har han medverkat på Radio Landsman och så nu ligger han ju dåligt till Biro här. De skäller på han nu de här politiskt korrekta faktiskt. Gunnar diktafon. Och tisdag har vi också då, 25 eller ja, 26 kanske. Jag tror nästan att det är någon, nästan den 26 va. Måndagen var ju en mycket blöt historia helt enkelt. Det verkligen äh, riktigt regnigt och blött och tråkigt veder. Och det känns lite väl varmt så här måste jag säga. Det blåser nämligen ingenting, det är någon plusgrad ute men det känns väldigt varmt med de här träningsbyxorna, umbra och den här, tre, den här Helle Hansen tröjan. Man kanske inte skulle kunna, ha, kunna komma ut utan den faktiskt. Och här ligger en stuga här också, det ska ligga en lada också in i skogen där, så det har varit en bongård tidigare i alla fall. Och vattenfyllt ike, man känner att solen värmer lite grann i alla fall. Om jag läser rätt nu så är det ovanligt milt också i Sverige, inte ens öppen Norrland är det någon större. Jag tror det var Luleå som hade minus två grader liksom eller det är inte mycket. En plusgrad låter ju fruktansvärt lite faktiskt, men det blåser alltså ingenting. Och här har vi den här gamla typen av gärdskod också. <hör> Så det är väldigt stelt här faktiskt, jag är tvungen att röra mig lite långsamt här och halta ju fram i hela kroppen. Ja det är skönt att komma ut överhuvudtaget faktiskt måste jag säga. Sist så blev det lite avklippt av där. Jag var tvungen att gå till en kyrkogård och hålla lite låda där. Men ändå blev det en liten inspelning. Men det ska vara 6 km fram till Västerbyn. Jag tänkte gå fram, fram till den här rälsögen som ligger och skräpar där borta. Och där uppe satt jag och tjekka hamburgare förut också. Ja. Där hade jag varit ute en sväng på 270 och sedan genom Långsbyn. Genom lång spyn och sen till korvkiosken eller gatuköket är det vet du. Det ligger en stuga längre bort också där. Först är det en stor stuga här och små stugor och längre bort ligger ett hus också. Inom samma tomt och sen ligger det en lada också där. Så ytterligare ett ganska så stort hus längre bort på tomten där. Och sen en gammal lada som man skymtar också in i skogen. Och här stannade man ju till då. Svenska järnvägsklubben när man åkte från Långsyta mot Byvalda. Man fotade och filmade också här. Så precis här i kurvan här så stannade man ju till. Och ute på de här fälten så stod det en sån här tågmöppar också och tog bilder och filmade det hela det var aktion också sen på de här lokan. Och, och vagnar och grejer. Mycket godsvagnar finns uppe i Gädraås också. Och Uppsala har vi lämnat katten. Och nere i antenn, så har vi några grejer också härifrån. Det är alltså en privat väg det här. Det är bara behörig trafik som får färdas här. Det ska väl vara en låst vägbom också här. Så det är bara följan den här grusvägen då, en privat grusväg. Som tidigare var den smalspåriga järnvägen helt enkelt. Och diket är vattenfyllt också här. För det var instängseln med hästar här förut, det var det va? De har tagit bort stängslet för hästarna här. Alltså går det hästar hästarna och här på sommaren. Gunnar och diktafon fortsätter och lampan lyser där och skönlången på höger sida. Vi ser mobilmaster också där men den försvinner bakom skogen nu. Den övre vägen var den som användes då när järnvägen fanns här. Eftersom det var en smalspårig järnväg som gick här så fanns det ju bara den övre grusvägen. Och där uppe satt jag och käkade en gång i somras också. Det blåste. Det var väldigt varmt väder då men det blåste väldigt kraftigt gjorde det. Men det var ju verkligen varmt väder, Men samtidigt var en ganska besvärlig vind också. och någon som äldre i några hus uppe i skogen där för det ryker utav hälsike. Då vänder vi oss mot långsötan här. Solen står väldigt lågt här. Och alla flyttfåglarna är väl borta nu då? Så det är bara våra vinterfåglar kvar. Och det är lite småvarmt måste jag säga också så här. Med Helle Hansson tröja under. Det var ett stort jäkla hus bakom där på tomten, längre bak så var det ett ganska stort hus också förutom det här stora huset. Och några mindre hus och lade. Och där verkar det ryke där borta, det är någon som äldrar någon skorsten tror jag, i hus. Och här kommer då högerkurvan där smalspåret gick här. Och solen står väldigt lågt här. Vi vänder oss om och kallar lite runt här. Och där går vi den, den övre grusvägen som sagt var. Den övre grusvägen. Så man fick använda då. Så länge järnvägen fanns här så var det den övre grusvägen som gällde. Några år efter nedläggningen där ja, 65 hade man rivit upp hela linjen. Då var det bara lite räls utanför logstallet där som var kvar med några stickspår och lite uppställda vagnar. De inte internt på bruket också då fram till november 1971. Godstogen gick fram till november 64 och 65 var allting upprivet, hela linjen. 2,6 mil var det. Några år, några år efter där så byggdes den här då, 66 kanske, 67. Några år efter där. Så blev det en grusväg här då. Och från början fick man använda den övre grusvägen helt enkelt. Man fick använda den, den övre grusvägen från början. Och sen blev det två alternativ här. Men det har alltså gått en järnväg här då ja. Och det är mer än 50 år sedan det där. Man har haft en utställning också på Bänksgården i Långsjötten. Än så länge är det barmark här. Och lite på är det också här så kan fyllas med vatten. Går man den övre grusvägen så får man en mycket besvärlig backe kan jag säga. Man får en mycket besvärlig kraftig uppförsbacke där så jag föredrar nog att gå här. Sen är det väldigt nyttigt också att gå i kraftiga backar faktiskt. Jag får ta det lite lugnt idag faktiskt. Det är mer än 50 år sedan som järnvägen lades ner här nu då. Men eh, i november 71 lades ju internväxlingen ner och sen rev man ju lokstall och geir och sålde loken. Så man ska räkna från 71 så var det slut med ångloken här i själva långsätten i alla fall. Man hade en loka också som man använde, man bytte det mot en annan sen också, sen en liten loka motor. Man var tvungen att putta på vagnar åt olika håll inne på bruksområdet där. var fyllde med olika ämnen som skulle nästa process där vid va. Det var så trånga utrymmen så man fick inte, kom inte in med några lastbilar och grejer där, så därför så lämpade det sig bra. Man kunde inte bygga om heller till, till normalspår heller för att bruksområdet var ju ett stort område med spår. Man skulle ha byggt normalspår från början hade det varit mycket bättre va. Man var tvungen att lasta av med byvalla och så. Men nu skippar vi det här för nu går vi här då. Jag ser inga fåglar i vattnet heller. Jag ser inga fåglar i vattnet heller. Vi går på det nedre. Grusvägen, som var tidigare Smalspår järnväg som sagt var. Och det finns en film att beställa också från den sista resan här. Och filmer också från eh, trafikåren. Det är på två timmar någonting. Det finns en hemsida som heter Smalspåret. Är ganska unikt faktiskt med den filmen. Solen värmer lite grann kan jag säga också. Solen värmer alltså lite grann och skulle vi nu gå på den övre grusvägen Då skulle vi få en mycket kraftig uppförsbacke där En mycket kraftig uppförsbacke faktiskt Skulle vi få Men vi går nu på den nedre vägen Som är privat grusväg Och Lite pothål har vi på sina ställen också Elledningarna går nu på vänster sida. Elledningarna går alltså på vänster sida här. Det var ju blanktrådsledningarna förut, flera linjer också, på bägge sidor. Mm. en bild kan man se ett godståg som är på väg mot långsyttan i kurvan här längre bort. Men bildtexten lyder att det är ett godståg på väg till Byvalla. Jag känner igen kurvan exakt. Och riktningen är mot Långsötan. Det är precis tvärtom alltså. Sen finns det en bild också på godståg som kommer i kurvan. Tvärtom då, mot långsutan. Med massa öppna vagnar. Så ska man gå nu. 50-60 år tillbaka i tiden så skulle det vara smalspår i järnväg och... Rätt varje så kom det några godståg eller persontåg här och tuffade. Det är lite svårt att fatta kanske. Ja de bränner där borta. Ja. Skulle det blåsa mycket mer här så skulle det vara ruskigt kallt idag. För det är bara någon plusgrad helt enkelt. Nu går vi vidare här så vi kommer fram till Västerbyn med en på slutet. För det är det som är målet idag. Och jag tror det ligger någon gammal slipers också. Skrepar också här. Kanske med mossa överse. Jag har sett någon tre här som väl troligtvis var en gammal slipers. Man hade en elektrisk övergång också. Och det var efter Stjärnsund där, när korsade klostervägen, den var elektrisk. Övriga var obemannade då, eller man måste veva ner bomarna. Över 2,70 var det nog inga bomar. Det var sådana här varningsskyltar istället. Det var inte så mycket biltrafik heller. Det är ganska många år sedan det här. Och här har vi elledningar här också då. Härifrån kommer inga telefonledningar här, utan här är ledningar helt enkelt. Så står det Telia också här. Faktiskt, den övre grusvägen har vi där borta, men det är en här fruktansvärda uppförsbacker där. Här var det bra kallt också, solen värmer nämligen lite grann. Men nu hamnar vi i skuggan så här känns det bara, bara riktigt fuktigt och riktigt kyligt och rått och blött. I solen är det i alla fall något varmare kan jag säga. Solen värmer alltså lite grann. Och vi har ju alltså ingen vind heller att tala om. Här växer massa massa, massa också på stora stenar också faktiskt. Jag såg någonting vitt en gång som sprang över vägen här. Någon slags råtta och slag. En liten vit sak som sprang över vägen här första hösten när jag var här. Det kan ha varit en liten lämmel kanske, någonting. I Upplands Väsby såg jag en sån här hermelin också en gång. De var väldigt snabba de där rackarna. De måste ha vassa tänder och sen var det ju en död grävning också en gång här. Ja, här var det en i järnväg i alla fall en gång i tiden då jag som sagt var. Vad det. Vi har en ensakamon också på hemland Och elstolpar på vänster sida här som sagt. för var det blanktrådsledningar också på bägge sidor. Lite pottål också här. Jag minns på samma. var det ett par grabbar här. Som var nere och badade här. Och satt på några stolar. Och sen nere vid Edsviken där. Så var det ett par tjejer med kraftiga ben som låg och sola på ett berg en gång där men man vågade inte titta på dem för det var grabbar i närheten nämligen. Ni vet så här lite svammliga tjejer med kraftiga lår och breda bakar och stora tuttar. Och här kan vi se ganska så gröna blad också faktiskt där. Ja, här är par potthålar som är vattenfyllda. Och i solen så är det lite småvarmt måste jag säga. Solen värmer lite grann. Men i skuggan är det betydligt kallare. I skuggan är det betydligt kallare faktiskt. Och vi har alltså sjön Lången här på höger sida. Vi går på en privat grusväg. Och så missar vi några. Patthål också som är vattenfyllda. Lampan lyser också. Vi har ju tur med batterierna idag då. Gunnar och dikta tisdag. Ute faktiskt och inte inne. Och inte det regn och inte det mulet. Det är sol. ser några några småfåglar också här. Jag höll på snubbla på något. Det är kraftigt dagg i gräset här, eller blött det. Då. Det är väl en Fodervalde här. Jag tror att det har varit instängsat också förut det här faktiskt. Jag har naturligtvis varit här många gånger och cyklat här. Nästa på väg till Torsåker och... Ja, men... Och så har jag gått också här, jag har gått i Skärmsund också en gång. Det gör jag inte om. Det är mer än två mil. Men ofta så väljer jag att gå norrut istället, ni vet. Ut på Hindsyttan och sånt det är ganska tjatigt där. Så det är skönt att få komma lite grann åt det här hållet också. Vi har i alla fall minst två eller tre bondgårdar här borta i Västerbyn som har kossor också på kalvar. Jag vet inte om det är två eller tre. Det kan vara samma kor som flyttar runt också. Jag kände igen de där kalvarna. Jag var ju sist också där, det fanns en bondgård som hette Fläckemyran tror jag det var. Där kände jag igen kalvarna, med kossorna som gick i en annan hagen än vanligt då. Och så var det kraftiga hästar också. Man kunde fortsätta fram till en bondgård längst bort, det Här är insekter också i luften. Skogsvägarna gick till höger sen en bit upp och tog slut där, men där, där gick jag inte och kolla. Och så kunde man se mobilmasten också på andra sidan skogen. Mot äh, Östansjö. Så här har vi lite potthål här som är fyllda med vatten. Inga båtar ute på sjön idag, motorbåtar. Som kommer in i min mikrofon. Och inte jag har vi någon som badar heller. Och min pappas gamla Hellu Hansson tröja känns verkligen varm idag. Plus de här träningsbyxorna också som Lotta köpte till sin pappa. Min styrpappa då, eller mormors gubbe. Han dog ju sen på sjukhuset också då. Så att han hade inte de här så länge. Nu kommer vi närmare och närmare de här kurvarna som jag pratade om. När järnvägen fanns här så fanns det till och med en stolpe för blanktrådsledningarna halvvägs ner mot vattnet där. Och det finns alltså bilder på godståg i den här kurvan som kommer här borta sen. Vi är på väg mot Västerbyn då, om en på slutet. Det är mycket hög fuktighet också i marken här och på gräset. Det här var alltså en i järnväg då fram till 64 och 65 var ju hela linjen uppriven. Det som var kvar var ju bara det som fanns i långsöta fram till 71 i november då. Internväxlingen helt enkelt. Lite potthål har vi här. Men det har ju ett höjje till också va, de svenska grusvägen, att det ska vara lite potthål. Man kan också komma genom skogen här faktiskt upp till den övre skogsvägen, eller grusvägen. Och här är ganska mycket potthål, ganska stora potthål också. Fortsätter grusvägen på den tidigare smalspåriga järnvägen då. Så vi ser Kyrkberget där och sen är det massa fritidshus också som går ut med sidan där. Ganska mycket fritidshus är det här vid Sjön Lången också. Jag tror att det finns några som bor året runt här för det är på stora hus va. Det måste ju vara kommunalt vattenavlopp som går under grusvägen här tror jag, så det är framdraget. Om man kommer till Västerbyn med en på slutet då är man i Stjärnsunds postområde. Då är man alltså inte i Långsytan längre. Här låg en död grävning också att gång i tiden faktiskt. Ja man rör sig väldigt stelt och här är det ganska trasigt kan jag säga. Här är grusvägen ganska så trasig. Här ska det börja jämnas ut här och fyllas på lite. Här har grusvägen gått sönder lite, lite grann faktiskt. Mycket gamla löv också är det här. Inte Liselott löv. Och lite grann vattenfyllt också. Kan man se bilmasten som är nor norr om Långshyttan. Högt uppe på berg där. Jag mötte en gumma som hade sett en björn en gång. Jag såg henne på ICA. Hon har sån jacka som det står i Långshytans gymnastikklubb på. Och här är det vattenfyllt diket också. Och här är väldigt. Ja, här gick en smalspårjärnväg. Det är kyrkberget man ser där borta också. Och. Uh... Lite vattenfyllt diket här. Man kan komma upp till den övre grusvägen också om man vill. Men det är väldigt kraftiga backar där, där ovanför. Där uppe går den över grusägen någonstans nämligen. Det blänker också från Sjönlången. Här är det ganska mycket på och det är fyllt med vatten också. Jo det finns några som bor året runt i Västerbyn också, det verkar vara vatten draget. Det går troligtvis under vägen här. Vad jag ska tippa på. Mm. Vad är det för typ av bredband de har då? Det måste ju vara av kanske, via telefonledningen. Inga båtar, inga motorbåtar ute på sjön och ingen som badar idag. Det är väldigt konstigt. Nu kommer vi till den berömda kurvan här en högerkurva. Och samma sak var det ju för järnvägen då, det blev en högerkurva här. Länk ifrån en också. Jag gick aldrig några potthål här, det är mycket potthål. Här behöver man inte frysa precis, man har ju varma umbro, träningsbyxor på sig, tjocka, gråa. Och hellre jag också, det blåser alltså ingenting. Hade det blåst idag <hör> så hade det inte varit så kul här. Solen värmer något här så det blir väl i alla fall några plusgrader idag. Några plusgrader blir det. Man kan se små trestolpar också här. Så det hade nog varit inhägnat här förut. Man måste haft haft trådar och slag för, för djuren här. Ja. Det är väldigt stelt i min kropp kan jag säga. Och plogbilar måste ju ha sina plaststolpar också här. När det är mörkt va så man, man ser var de är någonstans. Och jag vet inte vilken temperatur vi har i sjön idag. Lången faktiskt. Och Lången fortsätter sen också. Det ryker väldigt kraftigt upp i skogen där men det måste väl vara temperaturskillnad kanske mellan. Jag tror det bildas som som dimma helt enkelt. Och här kommer då högerkurvan. Man kan försöka tänka sig då tillbaks i tiden här när det var en smalspårig järnväg som gick här. Det var en i järnväg som gick här och här fick ju tågen någon kraftig kurva här. Och halvvägs ner mot vattnet faktiskt så var det en sån en, här en, en stolpe för blanktråden. som man kan se på en bild här, bland stenarna här. Nästan rakt ner där jag är snart så fanns en stolpe här som stod en bit ner. På en gammal bild kan man se att det var en stolpe här nere. Faktiskt. En bit ner här nu så var det en stolpe som stod någonstans här. Det är stora stenbömningar som ligger här med massa på nämligen. Så kommer vi här då i kurvan som var smalspårig järnväg för 891. Det ligger stora stenbömningar här helt enkelt. Och någonstans var det en stolpe som var här då på en bild. Och precis de här stenblocken som ligger här. Och lite potthål också som är fyllda med vatten. Och den andra grusvägen går ju upp för kraftiga backar där borta så det hellre går här nere. Och här finns det några bilder då på Smalsporiga järnvägen och godståg med ånglok. En bild är ett godståg på väg mot Långsötan. Ett annat visar ett godståg som är på väg mot Byvalla istället. Men där säger texten tvärtom. Det är just den här kurvan. Så det är en privat grusvägda här och sjalongen är stor och mäktig kan jag säga. Och Vattnet är rent och klart här också för det mesta faktiskt. Det brukar inte vara så stora problem med alligblomning här uppe. Det är ganska unikt också att det är sol i november för att det brukar inte vara så ofta, det brukar vara så. Det brukar vara väldigt muligt och grått och även regnigt också. Måndagen var mycket regnig. Många var mycket regnigt veder. Och högt där ovanför så har vi nästa grusväg också. Där uppe går nästa grusväg helt enkelt. Det är ganska besvärligt med de där backarna som nu känner man igen kurvan här precis, där det var en smalspårig järnväg förut. Och det stod alltså en stolpe här förut, halvvägs nere mot vattnet. Vi närmar oss nu Västerbyn på slutet. Tågen kommer alltså i en äh, ganska så skarp kurva här. <hör> Från långsidan blev det en högerkurva då det kommer sen att bli en vänsterkurva här i skuggan. Från långt blir det ju en vänsterkurva ganska så skarp här. Och sen kommer det att svänga en ganska så skarp vänsterkurva. Högerkurva var det som sagt var från Långsötan då. Ganska så skarp högerkurva för att sen bli när kommer fram i skuggan här nu då, en eh, ganska så skarp vänsterkurva innan man kommer in i Västerby. Men som sagt var det gick en järnväg här då så att de här husen är väl byggda efter att järnvägen lades ner. Och här har det stått en fotograf helt enkelt här på sidan här. här. Här har det stått en fotograf här och fotat. Det finns ett utrymme här innan, innan vattnet där. Någonstans här har det stått en fotograf och fotat. Och det växer massa på de här stenarna också faktiskt. Precis den här kurvan är det alltså. Så fotograferna har stått här någonstans. Och att det hela. Och det är massa också på de här stenarna. Här är vi mycket potthål också kan jag säga. Vi kommer in mer i skuggan här så det blir kallt. Men det är mycket potthål också här nu. Där har fotografen stått nu på sidan. Eller fotar de här tågen. Vi kan se lite insekter också i luften. Märkligt nog så kan jag se insekter i luften här faktiskt. Det är en plusgrad ute. Det är en plusgrad och ändå kan jag se spindeln ute. Jag kan se insekter alltså. Och här är ganska så mycket pothål här. Det är mycket pothål här faktiskt. Efter den skarpa högerkurvan för Långsötland så är det väl en rak sträcka kan man nästan säga. För att sedan bli en ganska så tvär vänsterkurva. För tågen att komma in i Västerby. Ja det var länge sedan tågen gick här men det var ju så. Det är många år sedan nu. Över 50 år sedan alltså men det var ju så. Det var innan, innan grusvägen byggdes så fanns en järnväg här då. Och här kan man ju se att det är en ganska så skarp vänsterkurva. Högerkurva, tvär. Och nästan en rak raksträcka också. Och sen blir det en ganska så tvär vänsterkurva på infarten till Västerby. Men det är klart, de här husen som ligger här idag, de kan ju inte ha funnits här förut. De här husen kan inte ha varit här när järnvägen låg här då. Och sen där uppe går den övre grusvägen. Med ganska så besvärliga backor där uppe, kraftiga. Och här kommer vi då. Här kommer vi nu. I en ganska så tvär vänsterkurva. Efter den tvärre högerkurvan blir det en ganska så tvär vänsterkurva. Och kurvan fortsätter här men inte så tvär. Och skyltarna ser ut precis som på järnvägen, de är gula med svart text. Och så står det 30 på dem. Men den farten tänker inte jag hålla här nu. <laughs> Och lampan lyser, vi har fortfarande recording faktiskt. Den ryker också i Gunnars mun också här nu. Och här kommer vi nu. Fast nu är det inget tåg som kommer. Ja, jag kan se att den här, den här högerkurvan och sen är det nästan lite rakt sträcka, sen blir det en tvär vänsterkurva för tågen blev det. Så det var lite kurvigt avsnitt här. Och här kommer nu järnvägen fram i Västerby då. Och på den tiden så fick man ju bara använda den övre grusvägen. Även om jag tror att en hel människor gick på rälsen här eller på sidan av rälsen. Det förekom då. Att man använder järnvägen som en gångväg. Eller man gick på sidan utav den. Och de här husen som är här idag, de var, de var inte här helt enkelt. Så. Och det är samma skyltar som järnvägen har också, gula. Och vägbomaren är öppen också. För den brukar vara låst sen på vintern faktiskt. Men den är öppen idag. STH för det här tåget är 30 km till men, men det var bara 27 de körde i. För att hålla den tidtabell man hade så var det 27 km till men. Efter Stjärnsund så var det besvärligt också där, man fick ha ett lok som puttade på ibland. I, ba i baken från Stjärnsund för att komma från backen där. Det kunde vara ganska långa godståg från början, det blev mindre och mindre sen, men... Från början så var det ju ganska så långa och tunga godståg. Vattenfyllt Ike har vi också här. Och här har vi en rak sträcka nu efter de här besvärliga kurvorna. Men det var max 27 km i och de här husen som ligger här idag de fanns inte här då. Jag tror ingen, inget i de här husen fanns när järnvägen var här. För det gick inte komma fram till järnvägen eller till de här husen helt enkelt då. Det var ju spår som gick här. Så husen är byggda efter, ja, när grusväggen kom. 66 kanske, några år efter 64. Och så vattenfyllt gick ju också här faktiskt. Husen är byggda så att säga efter att grusväggen byggdes då ungefär. Ja, 65 var rälsen borta och några år efter järnvägens nedläggning så gjordes en grusväg här då så ungefär 66 67 gjordes en grusväg den här. Och sen började man med att bygga upp de första husen också. Efter det att järnvägen var borta helt enkelt. Och här rinner det vatten också från skogen kan jag säga. Ett vattenfyllt dike här och det rinner alltså vidare ner i i Skönlången. Och Här har vi första elstationen också, det finns flera. Och vi har ett vattenfyllt dike också här nu som är fyllt med vatten. Och gräsmatten är väldigt gröna här och de är ju väldigt fuktiga helt enkelt och vägbommen var inte låst heller. Jag kan inte se några lekande barn heller. Men lite fantasi skulle man kunna tänka sig att det var ett smalspår i järnväg som var här nu då. Och så har vi skyltarna här som säger 30 km för daget. Men man hör 27 km i timmen för att hålla tittabellen. Man hade farthinder också här, men de verkar vara borttagna, eller är de där längre bort? Och så har vi de första elstationerna också här. Den första elstationen har vi också här nu. Det är en massa stugor där, större och mindre. På tomterna helt enkelt. Man har inte någon staket heller mellan de här husen helt enkelt. Har man inte. Och Man kan komma genom skogen också där borta och komma in. Ovanifrån där på något vis. Och det finns inga staketer mellan husen heller här. Första elstationen har vi också här nu på höger sida och eh, elledningarna går här. Och från andra håll kommer telefonledningar också. Första huset verkar inte ha någon elström. Jag kan inte se några elkablar som går fram till huset där. De får då klara sig utan elström där, de har gasolkök. Och inga i den mellan tomterna heller faktiskt, de svenska flagga. Vattenfylt dike har vi också här. Inga elledningar går fram till det huset. Ja, telefonledningarna kan vi se. Det kanske är nergrävt under marken också, kan det vara. De har nog grävt ner elkablarna till husen under, under marken helt enkelt. Och varje stuga har en mindre så här små, pyttesmå stugor också. Och vattenfyllt dike har vi också på vänster sida här. Och gröna gräsmattor. Jag tror att elkablarna är inte i luften här va? De går under marken. Vi har ett elskåp där. De har grävt ner under marken till husen här. Så man ser dem inte, det är nedgrävt alltså. Och här har vi en elstation här va. Det är nästan ingen vind idag faktiskt, när man kommer i skuggan så känns det verkligen kallt. Och här har vi en elstation här då. Och som sagt, för man har grevt ner elkablarna under, under marken helt enkelt. De är inte i luften här, de går under marken, fram till husen. Och här är en plan. Och här kommer bredbära gubben eh, från, från Stjärnsund istället, från Långsyttan. <kör> <kör> har inte några staket heller mellan tomterna. Och här är en väldigt massa småhus kan jag säga på tomterna. Det är alldeles fullt med små stugor här. Alldeles fullt med stugor alltså, flera stycken på tomten. Så här pyttesmå med, med en liten veranda på. Så de hade också sete där vid campingplatsen. Det hette Petersbacke där. Små stugor på 15 kvadratmeter man kunde hyra. Det är som gäststugor här faktiskt. Här verkar de bo året runt här för de har ju och grejer. Och här haltar vi lite grann på vänsterfoten också här kan se småfåglar. Och här har man och kanal Digital. De gröna gräsmatter som är fuktiga också. Margareta och Christer bor här och sen går vi vidare och nu kommer alltså en högerkurva också. Precis som, som järnvägen hade. När spåren gick här då. Och solen värmer lite grann måste jag säga också. Märkligt nog. Och här har vi också BLG också med ett ånglok på. På grinden där och här har vi ett elskåp också. Och precis som vägen idag har en högerkurva så fick ju då tågen också gå i en högerkurva också faktiskt. Så vi ser Kyrkberget långt borta också faktiskt. När spåren gick här så var det precis samma kurva som vi idag för vägen då. En ganska så tvärhögerkurva kan man säga att det blir här. Solen värmer något i alla fall. Faktiskt. Märkligt nog så kan solen visa sig och även värma lite grann också. Ja... En höger kurva för tågen blev det här. Sen blir det som en rak sträcka en liten bit för sen blir en vänster kurva. Den här höger kurvan planar ut också lite grann. och blir det som en liten rak sträcka och sen blir det en vänster kurva. Och här har vi lite pothål också här. Och här är alltså en högerkurva som planar ut mer till en raksträcka kan man säga. Innan det så småningom blir en vänsterkurva där. Och här byggde man några stugor också här. Högerkurvan jämnas ut här till en rak sträcka. Nästan blir det. Sen kommer en ganska så tvärv vänsterkurva istället. Som väl följs av en lång rak sträcka. Vi har också här nu ganska mycket patål. här. Vi ser bort på Långsötan också och Kyrkberget kan vi se. Elkablarna går ju under marken också här, man kan inte se dem, de går inte i luften, de är nedgrävda. Och vi har ganska mycket pothål också här då på vänster sida. Vi har ganska mycket pothål här då på vägen här som är vattenfyllda också. Här byggde man några hus här men det är inte mycket till tomt precis, märkligt nog. Det finns ingen gräsmatta och grejer, men det kanske de får odla fram. Då får vi ta bort den där träden och se till att det blir en gräsmatta på sidan här. Och efter den här kurvan så planar vi väl ut här till en nästan en liten rak sträcka. Det kommer att bli en skarpare vänsterkurva också här nu längre fram. Och vi har ett antal potthål också här. Lampan lyser. Och det är att inte sätta ner fötterna här i de här blöta hålen. Här var elskåp också. så kommer vi komma en vänsterkurva längre fram. Ja, jag verkar de bo permanent här. Elledningarna går ovanför här nu på vänster sida. Ja, det är både telefonledningar och elkablar i det. Det är dubbla, det är två stycken elkablar och två telefonledningar i det också här. Vi har Sjönlången på höger sida. Vinden verkar vara lite nordlig faktiskt men den är mycket svag. Och solen står väldigt lågt också här. Vi har vattenfyllt ike. Och här är en slags blomma också här. Märkligt nog här. <hör> Från sommaren vad det nu heter. Så det finns några som bor permanent året runt helt enkelt här också. Även om det mesta är sommarstugor. Det var länge sedan man la ner koloniverksamheten också. Det är det här stora huset här borta med balkongerna. Och vid den här bron också så var det Stockholms kolonin också. Och därför heter Busshållplatsen kolonin. Det finns ju bilder på de här småbarnen som lekte men det var ju bra länge sedan. Så den verksamheten är ju nedlagd helt enkelt. Stockholmskolonin låg här borta vid, vid bron. Och det var barn från Stockholm. Och det här större huset på alltså, som ligger högt ovanför på en liten, en liten väg som tar slut. Där var barn från hus på församling. Alltså här uppe då. Lokala barn. Och här kommer alltså en en ja, inte så jätteskarp men i alla fall blir det en vänster kurva här. Och sen ska det bli en lång jäkla rak sträcka också då, fram till det som var hållplatsen i Västerbyn, eller Västerby. <kör> ja det är en ganska så skarp vänsterkurva där det också. Så det finns ganska så stort, stort där uppe och det var inte Svea skog som hade gjort det. Här vi vi podthålen också och högt där uppe ligger mobilmasten också. Och vägen mot Östlandsjö. Och där var ju en varg som korsade vägen en gång när det blåser stormvindar. Inte så där jätteskarp kurva men ändå en vänsterkurva här som tågen gick i. Och sen blev det väl en ganska så lång rak sträcka fram till hållplatsen som var där borta. Det kan nog bli så att vi får någon motvind här kanske. Nej ah, det blåser inte mycket idag. En lite lättare vänsterkurva och sen blir det då en enda lång raksträcka. Och sen, hur, sen var det byskan där borta och där gick ju järnvägen ut med sjön. Men där kommer man inte fram idag, det är så blött och jäkligt. Så här är väl en enda lång raksträcka nu fram till hållplatsen. Efter den här lite lättare vänsterkurvan helt enkelt. Så nu kommer alltså en raksträcka fram till hållplatsen i Västerby och den här högen med räls också som ligger och skräpar. Och så ska vi se här att vi undviker också potthålet här. Det var väldigt varmt, det blev faktiskt med Hellehansen-tröjan. Så att högt ovanför här har vi ett karlhygge i princip kan man säga. Och sen går den övre grusvägen helt enkelt. Och högt där uppe kan man se de här vindkraftverken också som man inte ser här nere när man är här långt här nere. Och här rinner det vatten också här. Genom ett rör också här. Här rinner alltså vatten här. nere i sjön Lången. Och här var ganska mycket pothål också här. Så går det en väg också på andra sidan. Som går mot Sund. Och den går över bron där borta vid Stockholms kolonin. Ja, den fortsätter rakt fram också längre bort och korsar vid rörsköttan. Eller kan man svänga ner här förbi Stockholmskolonin över bron här borta där Lången blir bysjön. Den fortsätter alltså över bron borta vid rörsköttan men man kan svänga också här. Vissa bussar går över Västerbyn också, no några få. Så att, uh, här blev det en lång raksträcka för tågen då helt enkelt. Efter den här lilla vänsterkur äh, ja, vänsterkurvan, blev det ju. Det kanske är för långs långsås som det här, här var det en kvinna någonstans en gång som badade också i baddräkt. Fast jag tror att det var lite längre bort hon badade, det var ju på sommaren där. Och det finns ingen som badar idag. Och vi kan inte se några båtar heller. Konstigt nog. De var längre bort som jag såg en kvinna som badade här under sommaren. Det var en stor jäkla fågelholk där också. Modell större. Vi har lite lättare nordlig vind idag men inte mycket i vind. Och solen värmer upp också här. Vi har dubbla elkablar också här och en telefonledning kan jag se. Och nu blir det ju verkligen varmt. Så att det är en, I princip en enda lång rakstäcka nu då fram till hållplatsen. Och vi ska komma fram nu till den här järnvägsvälsen som ligger och skrepar också där. Den är rostig. Den är väl från 1800-talet. Det är äh, lite småkall vind faktiskt. Jag tror vi får lite motvind här känner jag. Det får vi. Lite lättare, kall, nordlig vind också får vi. Lite, lite lätt, nordlig, småkall vind får vi mot också, så det blir lite kallare när jag vänder mig om, för nu har jag ändå venden i ryggen faktiskt. Och här är ganska så mycket potthål. Och ingen åker båt idag och ingen tar ett dopp i sjön Lången, det är mycket märkligt. För att idag är det ju en strålande fin sommardag här. Och här är det ganska så trasig väg också faktiskt. Och här sitter ingen av fikar heller på verandan här. Det ryker också lite märkligt nog uppe i skogen där, det är väl någon slags dimma som bildas. Utav temperaturskillnaden faktiskt. Och vi ska gå fram till den här platsen där ligger gamla järnvägsräls som skräpar, rostigräls. Som är från 1800-talet någonting då, så växer en mossa på den där rälsen också. Och här ligger en båt upp och ner också, så måste vi ju varnas också för det finns ju nämligen lokala krokodiler här. Mycket märkligt alltså. Och här är vi ett elskåp till också faktiskt. Här har vi också ett elskåp. Så att det kan finnas krokodiler också här enligt den här skylten vi ser. Det ska man ha i åtanke här. Om man nu skulle vilja ta sig upp här så kan man bli uppeten av krokodiler i sjön Lången här utanför Långsutan. Eleskoppen stod inte heller rakt eller lutade lite grann, men det är ju helt normalt. Och Bryggan har vi ingen som ska ta sig upp här och en båt ligger upp och ner. Och mera pothålar, sen blir ju lången blir ju bysjön sen faktiskt. Sjön lången blir ju sen bysjön och vägen går där på andra sidan också. Man kan se den där uppe. Går en väg högt upp där och där kan man svänga över bron här borta förbi gamla Stockholms kolonin och sen fortsätter den rakt fram och kommer över en bro över rörsytan. Och här ligger båten upp och ner också faktiskt. Och man måste också parera de här potthålen som är här. Och vi kommer få lite lättare motvind också, lite lätt eh, småkall eh, lite nordlig vind. Lite småkall nordlig vind kommer vi få när vi vänder oss mot Långsötan faktiskt. Och... Eh, här går det då dubbla el elkablar och dubbla telefonledningar här. Förr i tiden var det blanktrådskablar som gick här. Här kan man ju se telefonledningen kan man se, men el elkablarna är nog nedgrevda här. Och lite vatten och vattenfyllt också. Så går det ...hus högt upp där och det är en återvändsväg som går högt där upp också och tar slut. Vi ska nämligen gå fram nu till... ...den här järnvägsrälsen där borta, det är en bit kvar. Det går en väg högt uppe, som en återvändsväg nämligen. Högt där uppe så går en väg som tar slut där på sidan, för det är ett antal hus där uppe. Vi kommer också se det här gamla kolonihuset med alla balkongerna. Ni kan ju gå in på brukshistoriska.se eller langsyttan.nu Framförallt finns det mycket bilder också från alla barn som har gått i skolorna här uppe faktiskt. Så det var mycket, mycket mer fart här i förr i tiden. Vi ska bara se hur mycket folk det var på första maj ute med fanor och grejer. När de gick där med Socialdemokraternas partiflagga. För det går en väg högt där uppe nämligen. som tar slut där uppe. Men här verkar vara mest rena sommarstugor eller fritidshus. Men det finns också en del hus här som är permanent boende också. Och jag vet inte heller vilket år som den här koloniverksamheten tog slut för det var ju gamla bilder det här. 50-60-tal i alla fall så var ju verksamheten kvar. Och här har vi en enda lång rakstäcka faktiskt med en nedförsbacke också. Det måste gå en väg högt där uppe faktiskt. Ja... Det måste gå en väg högt där uppe. Måste det måste du göra för att komma fram till den där husen. Men nu följer vi bara vägen då, den tidigare järnvägen kan man säga också. Fram till den här rälsen som låg här och skräpade. Det tog ett tag innan jag upptäckte den här rälsen faktiskt måste jag säga. Jag hade aldrig sett den förut, den är både fotad och filmad. Den är gammal räls, rostig från 1800-talet och det växer en mossa på den också faktiskt. gräsmatten är fortfarande gröna här men de växer ingenting. Och sen blir det en nedförsbacke också, det måste vara samma sak för tågen. Tågen fick här en nedförsbacke här nu då. Mot långsynna blev det tvärtom en liten uppförsbacke. Någonstans till höger var det en kvinna som badade här på sommaren. Och äh, lite små där. Det är ganska mycket potthål här som är vattenfyllda också. Man, på, på sommaren kan man ju se småbarn som är här någon sommarbarn också. Man kan se på vattnet här att det kommer en liten lättare vind norr ifrån, en liten lätt nordlig vind också, som jag kommer få i fejset när jag vänder mig om. Och som sagt, tågen mot Byvalla, eller mot, mot Västerbys, Västerbys hållplats här, det fick en nedförsbacke här. Och här var det en lång rak sträcka också då. Här finns en genväg också faktiskt. Man kan komma upp för här till den övre. Där har vi det gamla kolonihuset här också. I flera våningar. Med stora balkonger här faktiskt. Huset där uppe var kolonihuset för barn. Från hus församling. Det är ett stort, rejält hus kan man säga. Och det är alltså nedlagt det där. Det är nedlagt helt enkelt Och det var barn från med församlingen det vill säga Långsyttan. Ett hus borta vid bron här borta där Lången blir bysjön, det var istället Stockholmskolonin var det. Och det var ju barn som var här på sommaren då från Stockholm helt enkelt, där uppe har vi det gamla kolonihuset. Om man kan komma här på en genväg upp till den övre vägen. Ja, inte den högsta högsta upp där utan en mellanväg här. Ett antal hus som, som är på sidan där, lite högre upp. Och här kommer också nu då en, en nedförsbacke. Och det var ju samma sak för tågen också. Man kan inte se exakt hur järnvägen gick. Hur järnvägen följde alltså bysjön som tar över efter bron så börjar i bysjön då efter sjön Lången. Och man kan inte se så att säga, man kan inte gå där, det är nog hög gräs och det kanske blir blött och jäkligt men på den tiden så gick helt enkelt järnvägen här. Järnvägen från Rörkyttan i riktning upp mot Österby. Den vägen fanns inte på den tiden utan det var en järnväg som gick och den gick då helt enkelt närmare närmare sjön helt enkelt. Den gick närmare sjön, vi ska väl få ett elskåp till också här. Här kunde man se några småbarn som lekte någonstans här. På sommaren. Och vad de kommer ifrån det vet jag inte faktiskt. Och här kommer en lång rak sträcka med en nedförsbacke här då. I riktningen mot harplatsen. Som heter Västerby och den är väl nog riven. Och på höger sida så såg jag en kvinna också som badade här på sommaren med baddräkt. Faktiskt. Det ryker märkligt nog uppe från sjön där, eller uppe från skogen. Jag tror det bildas en slags dimma faktiskt. Det var likadant i Mars, kunde man se från militärskogen där. Det rykte så att säga, men det är en slags dimma som uppstår. Men sen brände också. de också upp byggnader som tillhörde försvarsmakten där, de var pyromandåd. Brände sig helt ner faktiskt. Och här är vi ett ganska så stort vattensjukt område också på en tomt här. Då kan man se kylskåpet där, en liten stuga faktiskt, ganska liten, men den har en övervåning också, små gäststugor. Här var det småbarn som lekte och här har det blivit ett verkligen vattensjukt område faktiskt. Och här var en elstation också i närheten här nu. Här har det blivit verkligen... Och här är någonting för vattnet också, som de tar in i huset, någon anläggning här. De som bor här tar ju vattnet härifrån Långe tror jag nog, med någon anläggning. Och här har vi också en elstation också här faktiskt. Det är ganska så små stugor det är ju men De har ju också en övervåning där så har de också några gäststugor också. Det finns inga farthinder längre här också nu. Och här är det vattenfyllt som ett träsk. Det var väl här den här kvinnan badade också faktiskt här någonstans som jag kunde se henne. En kvinna som badade i baddräkt. Och där uppe går en genväg, en övre väg. Och allra högst upp så går det ännu en väg. Den ursprungliga grusvägen. Och här går väl inga hästar heller. Närmare skön och satt upp en liten stuga också. Men det är väl så här: en bastu, kanske. Västerbyggen är mycket större än det här faktiskt. Den fortsätter ju här borta med bondgårdar och grejer. Och sen börjar Österbyggen istället. Och vi kommer gå fram till där hållplatsen låg, och en växel låg också där. Här kom det några människor faktiskt som jag inte kunde se, som jag inte mötte, men de kom ju från sidan helt enkelt. Ja, ja Och här är några tinkerhästar också. Tillsammans som eh, han killen, Fredrik Svan. Men det är inte hans hästar. För de är i men här finns det också tinkerhästar som brukar gå i en här uppe. Och det här har väl varit en hästhaga också en gång i tiden här faktiskt. Det mesta är ju verkligen bara fritidshus faktiskt. Rena fritidshus helt enkelt. Och här också mycket var tinkerhästar. De går i lite olika hagar. Den rena fritidshusen verkar det vara det mesta i alla fall, och så är det små gäststugor också, som är ganska små en del. Det här var en smalspårig järnväg då fram till 1964 helt enkelt. Och från 65 så var hela linjen bruten och några år efter där så, ja där har vi hästarna. Helt enkelt. De är ute året runt där. Hästarna har tydligen fått syn på mig också. De tillhör någon en gård där på sidan. De så här kraftiga Vad Det är inte samma sak som Fredrik Svans hästar för de är i Västerbyn. Om ni lyssnar till Gunnar och här på tisdagen 25 eller om det är den 26 november. Och lampan lyser också då. Vi har en recording. Där har vi hästar där uppe. Ganska mycket pothål här också, vi kommer väl hamna mer i skuggan här. Och här är leder runt en stolpe också. Vi ska gå fram här nu. Vi orkar inte gå så där väldigt långt idag. Det är kraftiga hästar det där. Det finns en genväg upp till den övre väg. En mellanväg kan man säga, sen är det hus som går till vänster. Och sen tar den slut någonstans där, men sen går den en ännu högre väg, ännu högre ännu upp, den ursprungliga grusvägen. Som fanns på den tiden då, järnvägen gick här helt enkelt. Och här är något som har korv också, en stor konservburk, det är som ett träsk här kan man säga. Så vi ska gå fram en liten bit till här innan vi börjar vända tillbaka mot långsuttan, för det är en bra bit att gå det här. Jag tror att det är Västerbyn ligger alltså 6 km utanför, utanför, utanför Långsuttan så att det ska vara 1,2 mil det här. Och sen behöver jag få vila också. Här är mycket pothål här. Faktiskt. Och det var spår i järnväg som gick här då. Långsuttan, Byvalla. Som lades ner 64 Godstågen gick fram till november 1964. Och sen var det internväxlingen bara på bruksområdet till och från Lokstallet. Och då var just insan borta och det var en godsmagasin och grejer också i Långsuttan alltså som är rivet. Man kan se en plattform där. En gammal rostig barngårdsbelysningstolpe finns kvar också faktiskt. Och här är ganska mycket pottål också här. Med... Det är mycket patåg där. Där uppe ligger då den övre vägen också. Det är som en träsk här. Sen ska det komma ytterligare en hästtag i också. Vi ska, elstation kommer vi få på höger sida och det kommer ligga lite räls där. Järnvägen fortsätter alltså korsar den här vägen här borta och fortsätter ut med sjön by, Bysjön på sin väg mot Rörsytan. Men det har ju vuxit igen så pass mycket och det är väl blött och jäkligt där. Här är det som en träsk här kan man säga, med fullt med vatten och sånt. Och här är det som en uppförsbacke mot långsidan till, eller tvärtom nedförsbacke. Steningedalen i Märsta blev mycket dimma också faktiskt, det var ju kallt, kallt i Steningedalen och fuktigt var det. Och höger upp där på Sleiptegatan kunde det vara jättevarmt va. Och sen nere i dagen så var det blåsigt och kallt som attan på morgonen. Det var hög luftfuktighet där nere. Jag kom söderifrån någon gång från någon kommun. Och det var alltså en sån jäkla dimma va. Så man såg ingenting. Men någonstans där inne i dimma så var det koser. Highland med långa horn. Och sen betade också nere upplands Vesbys kommun. Kurserna på Vängarn kom ju däremot från Antuna gård, de kom inte från Steningedalen, det var olika ägare också där. På den tiden var det sammanlagt 125 kurser. som på vintern tillbringade speciellt för var som Sikterna kommun byggde. Och där luktade inte gott kan jag säga, men så pass mycket kor samlade som sedan utfordras med, med massa hö från de stora fälten där. Steningedalen är alltså ett naturreservat i av kommun, som nu har 44 000 invånare och jag tror Hedemora ligger på 15 000. Långsyttan ligger på cirka 1700. Plus några hundratal asylsökande också som, som cirkulerar alltså. De är bara tillfälligt här. Jag sätter en liten flicka också här på cykel och sen var hon ute och kanske köpte lördags godis där. Och jag har aldrig sett en flicka någonsin förut faktiskt, en liten rackarunge på en tolv år kanske. Men de cirkulerar helt enkelt. De bor inte alls här, de är under utredning då som man säger och sen får de med besked. Det är en väldig massa småbarn jag har sett där förut så de är borta för länge sedan. Små flickor som har lånat mammas högklackade skor till exempel. Och här ser man alltså insekter. Någon slags myggor av någon slag. Det är alltså en plusgrad ute. Och i solen ser det väl i alla fall något varmare men inte mycket. Och ändå så kan det vara insekter i luften så alltså. det är väldigt konstigt. Och här kommer vi på i skuggparti här nu då. Vi ska bara fram ungefär till solen där borta och sen ska vi gå vända tillbaka igen. Och här har vi som vanligt ett vattenfyllt dike här. Det är massa vatten här. Och den rinner inte ut på vägen i alla fall. För i så fall så måste man gräva djupare här. Om det svämmar över så säger säga, Men det gör det inte. Vi ska gå fram här ungefär efter elstationen. Och fram till där solen kommer fram. Och sen kommer vi att vända tillbaka va? för att det är ganska långt att gå det här, jag kan inte gå hur långt som helst, jag måste ju hem också. Så att... Eh... Det här rinner ut vattnet. Ja. ja det är dubbla rör här. Så här forsar ut vatten faktiskt från det här vattenfyllda diket här. Det är som ett träs kan jag säga. Så vi kommer fram nu till... Eh solen här borta och där kommer vi nog att vända tillbaka igen för att jag kan inte gå bara fortsätta gå, jag ska ju hem också. Det blir i alla fall cirka 1,2 mil det här. Och må målet idag var ju då att komma här. Västerbyn fortsätter ju så att säga längre bort också här innan Österby börjar men det är långt att gå och sen ska man hem också. Så vi kommer fram till solen och sen kommer jag vända tillbaks där. Och sen vänder vi tillbaks mot långsötan. Så vi får kanske 1,2 mil i alla fall idag då. Det ligger lite räls och skräpar och det är vi i skuggan här. Och här är det bra kallt kan jag säga. Här är det bra kallt. Solen värmer något i alla fall. Det blir några plusskador i solen. Och det är som ett träsk här också som är fyllt med vatten. Och det forsar alltså ut vatten då från dubbla rör ut i sjön Lången. Och här går det tre stycken elkablar också, vi har en elstation på höger sida. Det är vinter också Man man nästan bara in inne och inne och inne och vedet är bedrövligt och det regnar nästan varenda dag och muret är grått. En sån här dag så måste man verkligen passa på också faktiskt. Att man försöker röra lite grann på sin stela kropp. Och jag ska inte försöka gå heller där järnvägen gick där borta ur bysjön för det har vuxit igen så pass kraftigt där så man kan sjunka ner en massa vatten och konstigheter där borta. Men där gick alltså järnvägen förr. Och vi går i skuggan här på en rak sträcka. Och här är också en hästhaga också här. Man skulle kunna gå kraftiga backar och komma upp på den övre vägen. <hör> Om jag nu orkar det. Vi kommer strax fram eller ut i solen istället. För den kraftiga skuggan som är här. Och sen elstationen också på höger sida. Här har vi också en hästtagare på vänster sida. Det är som ett träsk här också. Här har man en tupp och höns också. De har jag hört förut innan jag hade hörlurar här. Och här ligger en räls och skräpar, och så var det en hållplats här. En stigspår som gick. En stigspår som gick helt enkelt. En stigspår som gick ut på fältet här. Ja, jag vet inte om vi ska försöka ta oss upp till den övre vägen som går allra högst upp faktiskt. Det blir ganska tufft det, men jag kanske kan se om mina ben klarar av det. Och vi har en hästhage här. Man går en väg här och sen kommer man upp till den övre vägen. Vi har en elstation här på höger sida. Järnvägen fortsätter rakt fram där och gick ut på bysjön på något vis. Jag ska inte försöka gå där idag. Och här verkar man ha röjt också buskarna som var här förut. Vi ska se om rälsen ligger kvar faktiskt. Det kan hända att de har tagit bort den här rälsen nu. Det var buskar förut här. Och hela luften är fulla insekter alltså. Det är mycket märkligt faktiskt. De dansar runt i solen här. Och jag tror att de har tagit bort den här rälsen nu faktiskt. De verkar ha röjt de här buskarna som var här. Det ligger då ingen räls kvar här. Jo det ligger den. Man har röjt de här buskarna som var här faktiskt. Och nu kan man se mycket bättre. Och här dansar insekterna runt i luften. Det är fullt med någon slags myggran och slag här. Och här kan man se rälsen. Det är någon som har röjt bort de här buskarna som var runt. Jag har ju både filmat och fotat det här också förut. Och här ser man alltså rälsan som ligger här. Och det är fullt med insekter också här. Det låg en växel här också då. Så det gick ett stickspår ut på fältet på vis. Och sen den här hållplatsen som låg här. Vi ska försöka gå här upp till den övre vägen. Så att vi får en lite motion upp för kraftiga backar också med benen idag. Och eh, vi får en liten överspackning med en vänster kurva här också. Då. då ser vi en liten parabolantän. Ska vi se hur det går. För det är bra träning också. Kunna gå. Västerbyn 317 står det här. Och det var ju då Västerby hette det förut, det bytte ju namn sen till Västerbyn. För i början hette det Västerbyn med dubbel V och E. Sen har jag bytt namn några gånger, där borta ligger väl Östersjö eller... Äh, Österby. Vit byggnad, är det är väl en gammal skola. Det var väl en skola en gång i tiden, någonstans där borta tror jag det var. Och järnvägen gick alltså ut med Bysjön där på sidan. Det är lite svårt att se hur den gick där men den födde precis ut med sjön. Vi ska ta oss upp för en kraftig backe här och komma upp till den övre vägen helt enkelt. Och här kan man snacka om kraftig stigning också faktiskt. Gräs lite grönt. Plött och fuktigt. Och så har vi några vita grejer också som man kan klämma på här, vet inte vad det kallas. några buskar eller något slag. Och rönnbärs träd är väldigt röda i år. Och äh, vi pressar våra ben också upp för kraftiga backar. här. Och äh, vi går vidare här för att komma upp till den övre vägen då som sagt var. En vit byggnad man ser borta har varit en skola en gång i tiden, då, helt enkelt. En vit byggnad har varit en skola i Österby. Österby ligger precis bredvid där. Ganska kraftig back i det här och lampan lyser fortfarande. Vi ska pressa oss upp för... Man kan gå baklänges också nämligen. Där borta ligger Österby. Och den vita byggnaden har varit en skola och Järnvägen följde byskön borta på sidan. På sin väg till Rörkyttan. Och då fanns inte vägen mellan Rörkyttan och Österbydan, fanns inte då. Och så finns ett konstigt hus också som verkar öde. Som eventuellt har varit en barnvaktstuga också. Ja det var tufft det här. Och inga kor som betar heller. Det så kraftig översbacke här. Kostänk sitter borta också delvis här nu. Och... Det tar alltså insekter i luften här. Inte så jättemycket men... Man kan se alltså insekter som dansar runt i luften. Och det är mycket stugor och hus överallt här. Och en del bor ju permanent och en del är i rena fritidshus. Och här är vägen som leder fram till Danielshage också. Nu kommer vi på den övre vägen. Det är en väg som man använde när järnvägen fanns här. Och Västerby, som det hette då, hade en egen hållplats på järnvägen här då som sagt. Var. Och även det under en period. Det är svårt att veta vilka permanenta hus det är eller vilka som är rena fritidshus. Och nu börjar vi gå upp för en ganska kraftig backe här, till stor del i skuggan och vi har en lada också här nu. Bra träning det här också faktiskt. Där borta gick järnvägen som sagt var ute Bysjön mot Rörsyttan. Det finns ett ödehus som eventuellt var en en äh, det finns en bild på en banvaxgubbe som cyklar från Långsyttan mot Rörsyttan. Och han väl bara bort sin dresin från sidan för det fanns inget stickspår där. Och där kunde man se gubben äh, Han som inte hette, han hette inte Ernst den här bagan, han hette ju äh, Edvin tror jag det var. Fredholm. Jag sa ju Ernst va, men det var ju fel. Ja, här får vi ta lite lugnt här för här är det verkligen stelt man ska säga. Där ligger nästa by, Österby. Och nu är vi på den övre vägen och det var den som gällde på den tiden när järnvägen fanns här och den fann kvar då till 1964 i alla fall. Från 65 så försvann det där spåret. Det är inte bara ett hus på tomten utan det är flera hus att alltså, säga, större och mindre. Och det ser ut som en gammal lada också. Och så en liten svensk flagga också. Så att det verkar vara redan fritidshusen här faktiskt. Men en och annan verkar ju bo permanent. Det är svårt att se faktiskt, men det är ganska stora hus här, där borde ju nästan bo permanent här. Och vi går på här. Soptunnar kan jag se, men inte någon brevlåda. Och då bor de väl inte permanent. Och där lyser också i någon elljusstake också. Så har man ingen brevlåda, då verkar man ju inte bo permanent. Så finns en mellanväg här också, ja. här har jag cyklat en gång bara. Faktiskt, en enda gång har jag cyklat här då. Solen står verkligen lågt här över Västerbyn. Och vi är på den övre vägen och här finns en mellanväg också. Med några hus på sidan där. Här byggde man ett nytt hus som ligger här närmast. Det är en väldig massa hus helt enkelt. Det brukar ima på fönstren här vilket tyder på att det inte är någon människor som finns här inne då har vi bara elementen på lite svagt. Så att man ser inte mycket människor här, men det finns gott om hus ska jag säga. Det är hus och byggnader överallt. Men det verkar verkligen öde. Och här är det på fönstren också, så här verkar det inte vara någon hemma heller. Så det är nog bara fritidshus va, men det kan ju vara förr, förr i tiden kanske bodde människor permanent. Och nu så använder man det kanske för att husen. Här kan man titta in också faktiskt i husen också här. Det var en tomtegubbe där. Här ser ut som en liten lade och slag slaga också faktiskt. Så att det är verkligen öde så att säga när det gäller människor men hus finns det överallt. Stora hus och många hus och små hus och gäststugor yes, allt vad det heter. <hör> här varte galet i skogen en gång också för några år sedan. Så att vi är på den övre vägen här jag tänker här. Och här ser det som en gammal lada också. Det kan ju vara så att de idag har som fritidshus va, men att de förr i tiden bodde permanent. Man har gallrat skogen också. Jag såg en rev också en gång här förut. Och jag känner också att det är lite motvind. Det är lite småkall nordlig motvind här nu mot Långsötan. Men det är inte så jättefarligt. Men man känner att det inte är medvind längre. Och här är en hästaga också utan hästar. Och här rinner det vatten också sen. Det kan ju frysa på sen. Man har gallrat skogen också för några år sedan här. Och nu går vi alltså på den övre vägen då ja. Och sen ska vi gå en sidoväg ner till Daniels hage också här någonstans. Vi är ganska högt upp nu då. Det är en sån dimma i skogen där. Så att, så att det, det ser ut som att det ryker faktiskt. Så det var lika en märs också. Det är temperaturskillnad mellan fuktigare luft då och högre, högre apor ja, på något vis. så att det bildas en slags dimma där. Det ser ut som att det ryker från skogen, det gör ju det också man det ser löst ut. Nu är vi på den övre vägen och vi kommer sen att komma ännu högre upp också och få ännu högre utsikt. Nu är vi delvis i skuggan också här då, så vi får ganska så kallt. Lite lätt frost, tittar på taket eller jag ser jag fel. Och sen en också, det är väl ved vedförrådet här. Nu ska vi gå en väg också ner till Daniels Hage här, ska inte det? Som svänger. Här ligger ett vedförråd också med en sån här liten lykta fågelholk. Nu ska vi svänga en väg ner mot Daniel saga också här sen faktiskt. Och vi har fått lite utsikt här också. Vi börjar komma upp ganska högt här nu då och sen kommer vi komma ännu högre upp helt enkelt. Och här är vedförrådet också med en lykta här elektrisk. Och vi kommer nu att komma högre upp. Och få ännu mer utsikt. För det blir lite jobbigt det här nu, måste jag säga också. Faktiskt. Och här såg jag en rev också en gång för länge sedan som sprang. Och man har gallrat också här. Vi börjar komma högt upp. Så att vi ser den de här vindkraftverken ännu, men de kommer vi se senare. Och det kommer bli ännu högre här sen så småningom. Så nu får vi kämpa här för att komma upp till ännu högre höjd. Och sen ska det vara en väg som går ner mot Daniels hage här va, som svänger ner här ja. Här kommer en väg som går ner mot Daniels hage som det heter. Ja. Och man har alltså gallrat i skogen här då, som sagt, och vi ska ännu högre upp och få en, en real utsikt också här då. Och en väg som går ner till Daniels hage här då, ja. De som bor så här högt upp har en viss utsikt i alla fall. Och nu ska vi ännu högre upp. Där uppe blir en rejäl uppersbacka också på slutet. Vi följer den lite smålediga vägen faktiskt. Den är ganska tillplattad så det är inte speciellt mycket grus här utan det är mer som lera kan man säga. Och här är då Daniels hage står det på skylten här. Och massa brevlådor också. här kan man också komma ner till den nedre vägen, där vi just har varit. Och här är också ganska mycket brevlådor också här. Och här var det också. Nu ska vi upp på den ännu, ännu högre höjder. Vi ska upp på ännu högre höjder helt enkelt här. Nu kommer den första liten backe som följs av en ännu, ännu äh, kraftigare backe helt enkelt. Och vi har en myrstack också där. Det är ganska märkligt också att det kan vara så mycket insekter helt enkelt i luften. Och nu ska vi uppföra den första backe och sen kommer en mycket kraftig backe som vi ska upp För att komma ännu högre upp. Så att vi till slut kan se... Ja, vi kan inte se några vinterhjärtverk ännu, men de kommer vi se senare. Och man har som sagt var galler skogen här. Och vi ska upp för en eh, kraftiga. Eh, Öfförsbacke som ligger i skuggan här nu, så det blir extra kallt här nu när solen försvinner från sidan. Så att äh, man har som sagt var man skogen här då. Eller en del av skogen. Och nu kommer vi i skuggpartiet här och i en kraftig översbacke här. Och vi kan se en del insekter här. Och nu kommer vi i skuggan och samtidigt som den kraftiga backen börjar. Nu ett tag innan vi kommer upp till toppen här och eh, kommer få mera sol. Och solen värmer alltså lite grann här och som sagt var. Och här har skogsbolaget lagt upp en del avverkans skog här. Samtidigt som vi går upp till den högsta punkten på den här uppförsbacken. På toppen helt enkelt. Och här har man röjt. Och lagt upp höga med, med träd. Och så har vi ett ganska så fult. Karlhygge kan man säga, man har sparat några trän där men det mesta är, är borta. Och vi kan se... Jag tror vi ser Out och Compos jättelika höga byggnader också långt där borta, är inte det? Det är en sån här enorm byggnad. Vi kan se bergen långt där borta, flera mil bort. Den enastående utsikt här kan jag säga. Vi ser alltså höga berg som ligger flera mil bort troligtvis inne i Ceters kommun. Uh, utsikten är ju helt otrolig. Där ser vi Sjönlången, ser sen en husvagn. står mm. stor del är det ett stort kalhygge här. Och utsikten är ju bedårande. Vi ska nu ta oss upp till toppen på den här backen. Det kommer ytterligare en backe sen. Plaspinnar står uppställda också här för plågubben så jag kan se. Utsikten är bedårande. Vi befinner oss i stor del i skuggan här. Och man kan se höga berg. Långt, långt borta, flera mil bort. Troligtvis kan det vara in i Ceters kommun. Jag är inte säker. Allt man ser i höga berg. Långt, långt, långt borta. Det är alltså mil, mil, flera mil bort. Troligtvis är det enda in i så kommer man att se bergen. Och det är mäktigt helt enkelt att ser de höga bergen flera mil bort. Och nu har vi lite motvind här. Lite lätt nordlig motvind. Så det blir alltså lite kallare här då. När vi går på den övre vägen i riktning mot Långsötan. Och här ser vi höga berg. Långt bort är en slags dis va? Det är flera mil bort. Det finns en mellanväg också där som går fram i bitar med husen. Där står en husvagn. Och nu ska Gubbjäveln eh, från Stockholm här, Stockholmsjäven som inte heter Gunnar utan heter Kenneth. Fast Gunnar är mitt andra namn. Nu ser vi mobilmasten också. Det här är verkligen upphetsande måste jag säga. Jag hade kontakt med de ryska kvinnor igen här men de försvann. Och de där pengarna jag förlorade de fick jag tillbaka igen för jag fick nämligen tillbaka på skatten också från dödsboet. Det var ungefär samma summa. Och det var inte mina pengar heller, det var ju arvspengar. Men hur som helst. Där ser vi mobilmasten också som ligger på Östland sjövägen som blänker. Och vi får se om vi får se någon varg också då. då, lyser lampan igen då. Ja men alltså, mobilmasten är ju här också då. <skratt> mobilmasten är ju här då som sagt. Och man kan se en del insekter också i luften här. Fast det är bara någon plusgrad helt enkelt då ja. Och vi får se om vi möter någon varg här idag då. Nu har jag tryckt på ljudknappen också då. Nu lyser ljudelampan här också då. Och Ingrid Karlqvist är ju en jävla hycklare. Förlåt det jag svor där. Hon läser ju bara Nya Testamentet. Jag har uppmanat henne att läsa Gamla Testamentet. Vad som står där. Fruktansvärt med utrotning av folk. Som Gud, ut, Gud uppmanar alltså judarna att döda sju olika folk. Och läst hurra. Och läst de judiska skrifterna. Och se vad som står där. Judendomen, den är inte bättre än islam. Det är samma dynga. Samma hat. Det här är hatreligioner. Och det kan inte vara samma gud som finns i Nya testamentet. För här är det kärlekens budskap. Gamla testamentet är ju precis tvärtom. Öga för öga, tand för tand. Och här har vi mobilmasten då som är på... Jag kan inte se de här vindkraftverken ännu. Nu kommer vi upp till det som är toppen på den här vägen helt enkelt. Nu kommer vi upp till det som är toppen på den här vägen helt enkelt. Och jag kan inte se några vindkraftverk här nu. Men nu, utsikten är ju helt otrolig här med de här. De här höga bergen man kan se långt och borta och det är ju flera mil bort. Helt enkelt. De här bergen. De här bergen, de här höga bergen är helt enkelt flera mil bort. De här höga bergen är alltså flera mil bort helt enkelt. Som vi ser här borta va. Här är vi Kyrkberget och där måste vara Ceters kommun där borta. Den ryker från skogen också, precis som de gjorde i Märsta, men det är olika temperaturer som gör att det blir som en dimma där. Uh, Kyrkberget har vi där. Och bergen är så pass långt borta så jag tror att de ligger in i Ceters kommun. Och nu kommer vi upp till, uh, till toppen helt enkelt här. Och där har vi ett högt berg på höger sida som nästan ligger ovanför Lensväg 270 högt ovanför där. Och där går ju skogsvägar också in mot promleden från 2,70. Och här är en stort jäkla också. Jag kan inte se några vindkraftverk ännu. Nu har vi kommit upp till toppen här då och det var här jag fick motvind en gång och kissade i medvind och sen när jag vände mig om så såg jag en varg då som sprang jag över vägen här mot Östersjön. Och till stor del så är det här ett kalhygge helt enkelt. Man har sparat, man har sparat några... Och där har jag ett där. Ja, Det är sju stycken vindkraftverk som ligger utanför Garpenberg och jag kan i alla fall se ett av dem. Och här är det spindelnät och man kan se en del insekter också här idag faktiskt. Och här har vi mobilmasten då som ligger ovanför, uppe i skogen där, på vägen som går mot Östlandsjö. Och vi har en lätt nordlig vind. En lättare nordlig vind har vi. Och vi är väldigt högt upp här faktiskt. Det ska vara sju vindkätverk som ligger utanför Sjönsund faktiskt. Så jag kunde se ett av dem. Ett av vindkätverken kunde jag se. Och här har vi mobilmasten då som jag kan se från mitt köksfönster faktiskt. Inte varje dag men ofta ska jag se den. Så har det en röd lampa som lyser på toppen där. Och vi är väldigt högt upp helt enkelt. ser ser nästa vindkraftverk där, det ska vara sju stycken här. Det är sju stycken vindkraftverk. Och jag kan se två av dem också. Vi kommer väl ha ytterligare något högre upp här. Och sen väntar den en enorm lång nedförsbacke också. Och det var den här vägen som gällde, när järnvägen fanns här då ja. Eftersom det var järnvägsspår som gick nedanför helt enkelt. Det var järnvägsspår som gick här. Nedanför där vi gick förut och då fick man använda den övre vägen. inte om alla vägar har namn faktiskt. Om man tittar på hitta.se så kan man se namn på de här skogsvägarna också. Ja nu är vi på den övre vägen och det är faktiskt ytterligare en liten uppförsbacke också. Där ser vi ett vindkraftverk. Och så har vi is också på en vattensamling också här. Då. Och här har man ju spart några träd, men det är inte många. På andra sidan så skulle den här utsikten inte vara här om, om skogen var kvar. Tack vare äh, avverkningen här så kan man se väldigt långt. Och det där är ju Kyrkberget man ser där. Det är ju Kyrkberget man ser. Och där ser vi vindkraftverk. Det är sju stycken då så ligger utanför uh, skärnsund helt enkelt. Och vi har en mobilmast här ja. och den kan jag se från mitt köksfönster men inte varje dag. Ibland så kan jag inte se den. Det hänger väl på om det är någon dimma och så. Nu kan vi se. Nu kan vi se flera vindkraftverk faktiskt. De ligger utanför Garpenbergundet, det är sju stycken där. Jag kan se några utav dem faktiskt. Och vi får lite lättare nordlig motvind här då. och så ser vi mobilmasten. Nu ska vi följa den övre vägen. Så småningom igen en lång eförsbacke. Och det kommer att bli en del skugga också, med små småkallt där. Och vi ska ju se höga berg också. Jag tror vi ser autokompos enorma höga byggnad, faktiskt. Vi kan nog se Autocompos höga byggnad, ja. Enorm hög byggnad. Och vad ska det bli av dessa grejer? De byggde ut bara för några år sedan. För 500 miljoner kronor och nu ska man lägga ner här. Vad kommer det bli av de anläggningarna som autokompos har här? Det blir bara tomma lokaler. Ska de rivas eller hur blir det? Eller så blir bara öde är öde helt enkelt Väldigt stel i kroppen är jag faktiskt Men det är väldigt mäktigt det här och det att passa på också när det är så här fint väder. Det börjar komma det börjar komma en månfront här också, kan jag se tyvärr. Det kommer innebära att solen kommer bli svagare. För solen värmer i alla fall upp lite grann här. Men vi kan se en molnfront här också, faktiskt, märkligt nog. Och det där i Kyrkberget, det ryker väl någon skorsten kanske. Det är vid sågverket också där, limträ heter det. Och så kan vi se en enorm hög byggnad som är. Autokompost och stålverk, som nu lägger ner avvecklar under 2015 här. 180 man och kvinnor får gå hem. Och det blir enorma också lokaler och grejer som inte kommer användas nu mer. Helt enkelt. Så att vad kommer hända med dessa byggnader? Och vi kan se att Sköna Almungen också kan vi se lite grann av. Och det ryker också från den skorsten där. Och eh, man byggde som sagt förut ut va, och sen lägger man ner på det här viset. Och vem ska ta över liksom, det finns inga företag som kommer flytta in här i Långshyttan, det kan ni ju glömma. Det blir ju enorma ytor då, stora lokaler som börjar bli tomma helt enkelt. Det är en stor skandal det här, och så blir det arbetslöshet också. Det kan se vägen. Den ryker också från limträskorsten också. Och vi ser vindkraftverken utanför Garpenberg. Och där ser vi mobilmasten som är ganska nära nu då. Vi befinner oss väldigt högt upp också här. Och därför blir det lite extra blåsigt. Vi har lite lättare nordlig motvind. Vi kan se ner mot sjön Långan, vi ser insekter, Venkratverk ser vi några stycken också. Och det ryker från limtres anläggning också när vi vid sjön Amungen. Och så ser vi en hög byggnad som tillhör Stålverket och Autocompo. Och det blir ju enorma lokaler och sånt som inte kommer att användas mer sedan helt enkelt. Och vägen till höger går ner till Östersjön Och vi ska bara fortsätta rakt fram här. Det kommer en lång nedförsbacke också då och vi får lite lättare en lättare nordlig motvind får vi också faktiskt. Ja Jag Vet inte vad det står på klockan här. 25 står det va? Ja. Tuesday 11 och så 25, 25 var det. Claes Olsson klockan som inte går på sommaren för då går den en timme fel. Jag vet inte hur man pillar på den så att den går ständigt enligt eh, tid, till vintertid. Och, eh, vi kan alltså se en del eh, Insekter också faktiskt här. Ja Mina vänner. Gunnar diktafon här. Vi kommer nu strax fram till korsningen mot sjövägen också. Jag var en gång på vintern här, det var en kraftig dimma. Och solen kom fram och jag filmade. Och sen försvann solen och det blev fruktansvärt kallt. De eldade också sur, surved, Faktiskt. Från någon bondgård där borta. Jag pratade med min gubbe en gång där. Så att här är karsningen helt enkelt mot sjövägen. Och där ser vi lite grann av armungen också. Det blir tårar i ögonen här och det rinner näsan också på mig. Och det ryker också i käften på mig. Och det är ett stort jäkla karlhygge kan man säga i princip. De har ju då hugget ner de flesta träden helt enkelt. Och här är också tre som har fallit omkull. Stora granar och liknande också faktiskt där. Vi har en mobilmast ganska nära här. Här är solen, eller himlen är fortfarande blå här, men jag kan se en molnfront Så, som jag inte vet om den är på väg hit eller inte faktiskt. Och den är ju då faktiskt ganska omfattande. Så att äh, mobilmasten är på höger sida och en månfront som kommer här. Det är oklart om molnfronten kommer fram mot... Äh, molnfronten kommer mot oss här nu eller inte. Och här finns en skylt också då. sjö står det bara. Det står inget avstånd här men det är väl en två kilometer. Mobilmasten finns uppe i skogen också här på en liten väg man har gjort upp till den. Och det går några el elkablar upp dit. De går genom skogen där borta ja. Går det elkablar. Får Emma på mina glasögon också, här kan jag knappt se vad jag är. Här är en stor vattensamling också, man kan alltså se insekter också här faktiskt. Det går elkablar genom skogen här fram till. Mobilmasten korsar vägen också så att den får elström. Det är väl Telia Sonera som har sina mobilmaster här uppe. Det är väl för 3G, vi har ju inte nå... No... Vi har ju inte nå... No... Någon 4G här, Det ligger en mobilmast uppe i. Och den får elström också. Då har vi en elstolpe där ja, med nåt skåp. Elkablerna går genom skogen där i de elstolparna. Östansjö står det bara på skylten. Och nu kommer vi till en ännu högre punkt här faktiskt. Nu kommer vi då till den högsta punkten som finns här måste jag säga faktiskt. Innan det blir dags för en enorm nedförsbacke faktiskt. kommer vi till den absolut högsta punkten. Och där kan man se också en väg som går i en kraftig backe upp till mobilmasten. En mycket kraftig uppförsbacke rakt upp till mobilmasten där uppe. Så ligger där, den kan jag se. Den har ju en röd lampa på toppen där helt enkelt. Och nu är vi nog på den högsta punkten också faktiskt. Nu är vi nog på den högsta punkten som finns här uppe. Jag kan inte se mobilmasten men den får elström genom skogen där då. På, genom el, el. går genom skogen. Och här ser jag små gula blommor också. Ah det var inga blommor va? Ah. Så nu är vi väldigt högt upp faktiskt. Där går den där väg upp till skogen. Jag upp till mobilmasten här, den får elström genom skogen. Så att nu ska vi... Gå ner för en lång backe här. Lampan lyser. Lite lättare nordlig motvind och sen kraftig backe upp till mobilmasten. Den har en elstationer upp uppe också med fläktar. Och den här mobilmasten kan jag se. Det kommer en molnfront också här nu. Som ligger... Eventuellt så kommer den mot solen här nu då. Det är svårt att veta riktigt faktiskt. Hur det blir med målfronten som är här. Och nu har vi lite kallare. Vi har lite motvind här, lite lättare då, nordlig motvind här nu då. Det är inte någon stormvind där, men jag känner ju att det blir betydligt kallare nu i den här motvinden här, lite lättare. Nordlig vind här. Och nu följer den första kraften i här också. På väg mot Långsötan igen. Och... Järnvägen gick då nedanför som sagt var från början där ja, innan grusvägen gjordes i ordning och husen kunde börja byggas. Och nu eh, följer vi bara vägen ner här då ja, vi kommer hamna i skuggparti också, det blir ännu kallare. Och vi har molnfront också jag kan se här då, som kommer väl skymma solen kanske eventuellt. Faktiskt. kommer en molnfront också här. Lite oklart om den kommer emot solen här. Jag kommer i alla fall hamna i skuggan nu. I den här kraftiga nedförsbacken här. Men det är skönt med nedförsbackar också. Här finns det inga uppförsbackar, det är bara nedför. Och det var den här vägen som gällde under alla de åren som järnvägen var. då var man tvungen att... Men där ser man i alla fall att vi kan ha alltså insekter. Vi kan alltså ha insekter. Fast det är bara genom plusgrad ute. Så fort solen visar sig lite grann så kommer lite insekter fram. Det är ganska märkligt. Och nu börjar den långa nedförsbacken här då. Så nu börjar en lång nedförsbacke och vi hamnar naturligtvis i skuggan här nu för det är en tät skog som skymmer sikten. Med fabusolan. Och det ser ut som en slags myggen liknande som dansar runt i solskenet där faktiskt. Det är ganska så märkt måste jag säga. Och det var den här vägen som man måste åka när järnvägen fanns som sagt då. Det var den enda förbindelsen. Ja, ja. Nu fortsätter vi bara rakt ner då här. Och, eh, sen blir det värre sen när vintern kommer. Jag har ju såna här kortare vinterstövlar med raggsocker och grejer där. Jag köpte mycket på rea för. Jag köpte väldigt mycket på rea helt enkelt och, och tjänade mycket pengar på att det var sänkta priser. Halva priser på vinterstövlar och så vidare. Jag har ju grova höga också vinterstövlar också. men de, de lågskaftade är, är verkligen sköna. Jag har gjort lite tekniska tester också om kopplingar och liknande här. Så ibland så kan ni få lyssna på lite konstigheter också. Och här har vi ögon på oss också. Markus Birro hade solas ögon på sig fast det regnade. Han verkar väl ha slutat supa nu. Han har ju supit väldigt hårt. Och han har väl tydligen mött Gud också. Och det får ju stå för honom. Birro fick ju massa skäll här för att han hade twittrat om islam. Han fick inte ha den åsikten tydligen. Ordet är inte fritt. Och sen blir det ännu värre nu då. När han har varit med på Rodolensman. Nu skäller de på honom för det också på Twitter. Att han medverkar på en högerestrem poddradio. Så det får han äta upp nu. Och så skrev han så här: men lägg av nu, nu vet väl att inte jag är rasist. <laughs> Intressant faktiskt med, med den gästen, Birro. Han har en bror också. Peter Birro, men det vet man ju ingenting om. <laughs> Och en tjej som kommer från Finland också där, H Jonna. Det var två barn och hon har fött två döda barn också. Ganska otrevligt vad jag säga. Och nu kommer alltså den kraftiga nerförsbacken här. Och vi är till stor del i skuggan här. Solen hänger bara fram lite grann från sidan. Och eh, det här var precis vad jag behövde. Och jag behöver nog vila på det här. Det kan gärna regna imorgon eller vara mulet men det gäller att passa på och vi ser en månfront också som finns eh, strax norr om långsötnen blir det väl va? Och jag vet inte om den är på väg. Om den här månfronten är på väg jag säger jag solen. eller om den är på väg. Om den är på väg eh, ja. Nej, jag behöver inte ha högsta volym i hörlurarna faktiskt. Det var precis vad jag behövde för min oerhört stela kropp och sen få komma söderut också. Det är så tjatigt med det där hinsyttan och de där svängarna. Man måste få komma lite söderut också och då gick jag inte bara tillbaks på den tidigare järnvägen utan gick jag upp för kraftiga backar och sen upp för den övre vägen också. Och såg jag såg en tjej också som höll på någonting på en gård där. Huvud, huvudhuset såg ganska slitet ut måste jag säga. Det var inte så här toppskick. Det såg ganska så gammalt och slitet ut. Men det är klart, folk har inte råd att reparera hus. Sen bestod tomten av en massa andra hus och förrådshus och liknande också. Det är skönt att slippa allt vad militära övringsfält och liknande heter. Eller så att det finns i närheten och liknande va. Och flygbullet kommer fortsätta också över Upplands på och liknande där. Villkoren för bana 3 en gång i tiden var just att de inte skulle flyga över Märsta och Upplands Vsb och sånt. De skulle använda kurvade inflygningar. Istället, istället skulle man plåga folk till Wallentuna, men tyvärr. Efter en lång försening av det nya tekniska systemet. Förr hade man en liten kloss också för varje flygplan som flygledaren hade framför sig. Och när planet hade landat så, så flyttar man på den här klossen. Alltså på, på, på den här klossen så stod det vilket nummer det var på flygplanet. Men sen införde man en ny teknik och den var starkt försenad. Men inte för sen blev det bättre inte. Det blev ingen alls skillnad. Vi lämnar det ämnet och vi fortsätter nedför i skuggan, en kraftig nedförsbacke här. Då ser vi gamla orenbunkar också som är alldeles bruna helt enkelt. Och äh, här ryker det käften på Gunnar och här finns ingen sol. Jag tror de här, de här myggorna är väl bara framme i solskenet faktiskt. Och det är klart, det blir väl i alla fall några plusgrader mer i solen, men inte många. men. Tydligen så kan de här insekterna leva. Det måste vara ganska kallt också på natten också faktiskt. Ja, jag låg verkligen och drömde i natten måste jag säga och kissa måste jag göra också titt och tätt. Och jag minns i alla fall att jag var på Stockholmscentral central och tog mig fram till mitt tåg, Uppsala Pendeln, hem till Märsta. Ja, jag åkte några gånger där mellan, mellan åren 94 till 2006 åkte jag väldigt mycket Uppsala Pendeln. Och även under en period Dalatågen också, mellan 2000 till 2006. I alla fall fram till sommaren faktiskt. Jag tror vi har kantareller här faktiskt. Jag tror vi har kantareller här faktiskt. Ja, det ser ut som kantareller här. Ja, det kanske inte är. Men jag ska titta i alla fall vad det kan vara. Nej. Där blir jag lurad faktiskt. Det var inga kantareller. Och här rinner det vatten också. Det var inga kantareller. Jag blev lurad här. Jag tyckte att det var kantareller nämligen. Men det var det inte. Det var inga kantareller. Och marken här är full av äh, mossa också faktiskt. Och... Äh... Det var inte kantarell kan jag säga i alla fall utan det var någon form av giftsvamp på här. Och tydligen så kan de här insekterna leva också. För det måste vara bra kallt också på natten också. Det måste bli ganska kallt där på natten måste jag säga. Jag tycker det är konstigt att solen kan skina och, och de här, de här äh, insekterna kan komma fram så här faktiskt. Det rinner vatten också här i, i ett dike faktiskt här. Nu har jag glasögonen på nedstippen här och sen får jag hålla i mig också i något träd här. Jag vill inte gärna sätta fötterna i det där blöta faktiskt, det rinner vatten också här. Ja, jag tyckte att det var Jag tyckte att det var kantareller faktiskt som Jag tyckte det var kantareller som som växte här uppe faktiskt, men det var någon typ av gift faktiskt. Och där blev jag lite lurad. Det rinner vatten här måste jag säga också faktiskt. Och uh, det är lite svårt här att ta sig ner, måste jag säga också faktiskt. Det är ju. Det var inte några kanter, eller kan jag säga i alla fall. Det var det inte. Utan det var, då får vi ta gifsvampen.